Професор Вільчур написав Тадеуш Толенга Мостович Частина друга Розділ десятий Ця неділя була не така, як інші. Прокіп повернувся зі служби раніше, ніж зазвичай. З дому поспіхом виносили всі лави, табуретки та стільці, розставляючи їх у тіні під деревами. Не минулої години, як двір наповнився возами і бричками. Більшість приїжджих були люди старші, серйозні господарі з найближчої околиці, але були й такі, що прибули з сіл за 20 чи навіть 30 кілометрів. Нарада, судячи з усього, не мала тривати довго, бо коней не випрягали. Баби залишилися на возах, а селяни пішли під дерева і порозсідалися тут. Зустріч розпочав пан Валентин Шуба, найповажніший і найстарший серед прибулих, усіма шанований господар зрачковиць. Ми зібралися тут, щоб поговорити на думку Прокопа Мельника, про корисну на благо людей справу та Божу славу. Ви всі знаєте, про що йдеться, хоч ми люди й небагаті, але самі б, звичайно, не могли дозволити собі таку будову. Але, вірю, щойно це почнеться, то не один до нас приєднається, або своєю роботою, або матеріалом, або гришми, тільки дурень не розуміє, що це піде на користь нам усім, нам і всій околиці. А при цьому належить висловити вдячність професорові, бо для нас це велика честь, що він повернувся в наші краї, хоча міг сидіти в далекому місті. Звісно, звісно, обізвалося багато голосів. Шуба продовжив. Тоді тому ми мусимо виявити доброзичність». І собі добре зробити. На щось велике нас не вистачить, але, думаю, чотирикімнатну будівлю, гонтом криту можемо поставити. Наш господар прокип Мельник готовий під будівлю записати десятину площі. Громада з рудзішок обіцяла дерево. А тепер ми маємо порадитися, хто візьметься звести стіни, хто зможе закласти фундамент, зробити столярку та інше. Цеглу для печей і коменів, а також скло для вікон ми з моїм швагром-зубарем беремо на себе. Шуба закінчив, і настала така довга тиша, що, здавалося, зібрані тут люди не підтримують запропонований проєкт. Однак помилився б той, хто б так подумав. Тотешні люди не полюбляють поспішати, також не люблять вони висуватися перед сусідами. Їм неприємно бути звинуваченими у відсутності самовладання, і тут найбільше цінувалася витримка. Першим обізвався бородатий, добре збудований і сильний Іван Балабун, старовір скупи, Нескупи, не лише, добрий, не лише добрий хлібороб, але й столяр, якого цінували у навколишніх селах. Від себе та від імені своїх братів він пообіцяв виконати всі столярні роботи, а його слово багато чого вартувало. Наступний пан Юзеф Петруніс з села Бервінти від імені своєї громади, оскільки він займав посаду сільського голови, пообіцяв, що привезе гонд та виконає покрівельні роботи. Люди з Віцкун, які найкраще були обізнані з теслярською справою, запевнили, що поставлять зруб. І так одна за одною сипалися обіцянки, а Прокіп докладно все записував на великому аркуші паперу. Коли все було визначено, присутні один за одним поставили свої підписи внизу. Власне, підписів було небагато. Серед десятків присутніх лише кілька, можна було назвати письменними. Решта замість прізвища ставили три хрестики. Але це жодним чином не применшувало відповідальність за обов'язань. По-перше, через те, що було зроблене після довгих роздумів, а по-друге, з доброї волі. Тільки тепер усі гуртом пішли до прибудівки – а Прокіп зайшов усередину. І хоча це була неділя, він застав Вільчура при роботі. Той був зайнятий приготуванням якихось трав. «Що тобі, Прокопи?» – Вільчур підвів голову. «Здається, у тебе багато гостей». «Не гості це», – заперечив мельник. «У справі вони прибули, і вже більше до тебе, ніж до мене». «До мене?» – здивувався Вільчур. «То так, тебе цікавило, куди їжджу і пощо? то тепер вийди перед хатою, то й дізнаєшся, там уже всі чекають. Вільчур, заінтригований, не міг зрозуміти, що відбувається. «Що ви там надумали?» – з недовірою запитав він. «Іди, іди, то й дізнаєшся». Селяни привітали Вільчура низькими поклонами. Найбільш красномовний серед них Шуба вийшов наперед і сказав. От прийшли ми, пане професоре, подякувати, що повернувся до нас. Але те, що сказати «дякую», то ми знаємо. Найкращі слова рознесуться вітром, і нічого не залишиться. Так от, ми вирішили, щоб наша подяка була не лише на словах. Грошей від нас ти, пане професоре, брати не хочеш, но ще й ліки безкоштовно роздаєш. І ми чули від Прокопа, що ти намірився тут, у наших краях, побудувати лічницю, але всі твої гроші розійшлись на ті ліки. Тож Прокіп приїхав до мене і каже, щоб ми самі для твоєї вигоди і нашої, звісно, користі спільними силами побудували лічницю. Ми радилися, радилися, і ось що з тієї ради вийшло. Тут Шуба розгорнув аркуш паперу, надягнув окуляри і, затинаючись, почав читати те, хто що обіцяв і пропонував, потім поважно склав папір і подав професорові, кажучи, Невелика це справа, але ми думаємо, що і тобі буде приємно, та й честь для нашої околиці немала, бо в самому містечку лічниці немає. Кожен зробить, що зможе. Бачи, грішми чи матеріалами, біднішою роботою чи перевезенням. Прийми це від нас, пане професоре, поза як від серця даємо, хто що може. Невелика буде ця хатина, але живи в ній і лікуй нас довгі роки. Вільчур був настільки зворушений, що не міг стримати сліз, які набігали йому на очі. Він знав цих людей давно і добре, але не припускав, що в них так багато доброзичливості, що вони здатні на такі серйозні жертви. По черзі він обійняв Прокопа, шубу, балабуна, Петруніса та всіх інших. Я вам цього ніколи не забуду, добрі люди, повторював він, не приховуючи свого зворушення. Відразу почали радитися, як має бути розпланована будівля лічниці. Для кращої орієнтації всі вирушили на пагорб, де її збиралися звести. Керувати будівництвом доручили досвідченому Теслі звідску нів, панові Курковичу, а загальний нагляд було покладено на шубу і прокопа-мельника. Коли вже всі роз'їхалися, Вільчур сказав, «Тож ти мені зробив великий сюрприз, Прокопи». Я тепер лише здогадався, що ти скрізь їздив по сусідах, аби переконати людей на цю лічницю. Нелегко, мабуть, це тобі йшло. Ну, попервах, поки я не пояснив, що й до чого, це зрозуміло було непросто. Але пізніше, як довідалися, що той і там той вже погодилися, цей обісяв те, інший там те, то й більше знайшлося. Коли почнемо роботу, напевно, прийде ще не один. А коли хочете розпочати? – спитав Вільчер. Нема потреби відкладати. Завтра почну звозити камінь на фундамент, тому завтра й почнемо копати. Прокіп говорив звичайним тоном і намагався не виявляти гордості, яка переповнювала його від усвідомлення того, що його задум перетворюється в життя. Дійсно, в понеділок з раннього ранку почали з'їжджатися вози з камінням. Кілька людей прийшли з Нескупи, кілька з Радолішок і троє литовців із Бервінт з лопатами та кирками. Пан Куркович жовтим складним метром, який виглядав з-за халяви і котушкою шпагату вимірював, обчислював і позначав площу. Зранку падав дощик, але це не перешкоджало робітникам. Весь млини, всі його мешканці перейнялися розпочатою справою. Люди, які приїхали за медичною порадою, якщо мали сили, також почали допомагати на будівництві. Пагорб, на якому вони працювали, знаходився лише за кілька сотень кроків від млина – його було видно, як на долоні. Тож, коли Люція, ще нічого не знаючи, прийшла з містечка, вона була заінтригована картиною, що відкрилася її очам. Звичайно, протягом дня, приймаючи пацієнтів, виконуючи незначні операції, роблячи перев'язки та подібні дії, вона з'ясувала у Вільчура, що відбувається. Тільки отримувала випадкову інформацію. Ввечері ж професор відвів її на будівельний майданчик і все пояснив. Він був збуджений тим, що відбувалося. Такий жвавий, захоплений, з юнацькою енергією робив плани на майбутнє. «Це лише початок, пані Люціє, це лише початок, ви побачите. Наш приклад підхоплять в інших місцинах. Сотні лікарів, приречених байдикувати в місті, нарешті зрозуміють свою місію і віддадуть себе тихій роботі у далекій провінції» де населення майже повністю позбавлене медичного обслуговування, де рівень смертності серед дітей, як і раніше, жахливий. Захоплено підтакувала, а він продовжував. Подивіться, без будь-якого тиску ці люди показали, що їм не байдужі питання гігієни, розуміють громадський обов'язок, хочуть рухатися вперед. Бачите, декларанти майже усі підписалися на цьому папері хрестиками. Майже всі не письменні, вони темні, але прагнуть світла, вони хочуть прогресу, і кожен в міру своїх можливостей бажає до цього спричинитися. Зрештою, ніщо не змушувало їх робити жодні пожертви, ні наказ влади, ні обов'язки. І візьміть до уваги, що тут переважно живуть бідні люди. Вільчар засміявся і додав а найбільший сюрприз вони встругнули Омелі. Зараз у мене для нього є бальзам на рану. Він робить вигляд, ніби нічого не сталося, але ця історія його явно вибила з колії. Його цинізм і скептицизм раптом втрачають ґрунт під ногами. Я не можу повірити, як він досі ще не зробив жодного ущіпливого зауваження і лише щось бурмоче собі підніс. «Гадаю», – засміялася Люція, – «він швидко відновить своє красномовство, що й назвикне до нової для нього реальності». Але я зізнаюсь вам, пане професоре, що не очікувала від цих людей такої пожертви, хоча я, можливо, знаю їх навіть краще, ніж ви. Професор обурився. Ви знаєте краще за мене, ви жартуєте за два місяці. Реція зрозуміла, що бовкнула дурницю і сказала, але ж зрозуміла, що це жарт. Насправді вона зовсім не жартувала. З моменту приїзду сюди, Згідно з її первісними планами, вона не обмежувалася допомогою професорові, але дуже часто виїжджала в сусідні селища. Під різними приводами заглядала в халупи, знайомилася як з дітьми, так і з дорослими, роздавала ліки, лікувала незначні захворювання, перев'язувала та лікувала занедбані рани. Але здебільшого займалася тим, що розтлумачувала сільським жінкам значення чистоти, Закликала частіше мити посуд, користуватися постільною білизною, купатися, відчиняти вікна і провітрювати задушливі кімнати. Пояснила, що тримання домашніх тварин та птиці в хатині негативно впливає не тільки на здоров'я людей, а й тварин. І оскільки вона була наділена здатністю впливати на оточуючих, ті села, які вона відвідувала частіше, поступово почали виглядати охайніше. Зрозуміло, на місцеве населення впливав і той факт, що Люція була асистенткою вільчура і діяла ніби промінні його авторитету. У будь-якому разі вона швидко завоювала довіру близьких поселень і людську прихильність. Нерідко до неї зверталися за порадою з різних питань, які не мали нічого спільного з її професією. І справді, вона мала право сказати, що знає місцевих жителів краще за професора. Тому вона слушно завважила. «Знаєте, пане професоре, не слід надто сподіватися, що вчинок цих людей буде широко підтриманий. Хіба що по всій країні розійдеться кілька тисяч професорів-вільчурів?» «Я ж вам казав, що лікарі обов'язково вирушать у село». «Так», – погодилась вона. «Але тут, власне, йдеться не про будь-якого лікаря, а про людину, до якої люди будуть ставитися з пієтетом, як ставляться до вас». «Ви помиляєтесь, пану Люці. Моя особа тут відіграє дуже другорядну роль. Це не моя ініціатива, і не я закликав їх будувати лічницю. Вони самі це придумали, вирішили і організували. Я навіть пальцем не поворухнув. Але вони взялися за це лише тому, що ви тут з ними, що вони вважають вас своїм благодійником, безмежно вірять вам, хочуть полегшити вам роботу». Ви навіть не усвідомлюєте, наскільки вони вас поважають. Не просто поважають, шанують, обожнюють. Вільчур махнув рукою. Е, ви перебільшуєте. Не слід перебільшувати, пане Люції. Я не перебільшую. Якби було інакше. Ніж я кажу, вони б не йшли до вас, як євреї до рабина, з проханням врегулювати їхні суперечки, бути посередником, приборкувати впертих, чи звертатися до розуму тих своїх родичів, які хочуть вчинити щось погане. І не варто, пане професоре, применшувати свою роль та своє значення серед них. Ви не повинні позбавляти їх віри, що саме проведіння зіслало вас до них. Така віра творча і корисна. Але не обґрунтована, перебив її Вільчур. Нічим не обґрунтована. Люція замокла і через деякий час тихо сказала. Ну, хто це може знати, професоре? Чи самі ви можете знати? Як можна бути впевненим, що ми не завжди є лише інструментом надлюдських сил, які діють через нас і керують нами? Вільчур махнув рукою. Ну, тож нам і не треба знати, сказав він майже суворо. І все ж, почала Люція. Він перебив її. «Не треба. Не треба заглиблюватись у те, що існує поза нами. Слід шукати в собі закони і керуватися ними. І просто робити своє. Робити те, що наказує нам совість. Будьте у злагоді з собою». Я так завжди думав. «Так, пане професоре, я це знаю, сказала Люція. Однак треба мати стільки внутрішньої цінності і рівноваги духа, як у вас, щоб іззовні не шукати виправдань і пояснень, щоб відчувати власну правду. Розумієте, саме у вас є та сила, яка захоплює, яка накидає іншим не тільки повагу, але й сердечну, глибоку доброзичливість, що вас оточує. «Не говоріть таких речей, пане Люцію», – сказав він майже засоромлений. «Я звичайнісінька людина під сонцем, і Богові за це дякую». Омила розповідає, що треба бути нічим, і тільки тоді можна бути щасливим. Я вважаю, що це велике перебільшення. Треба бути чимось, але не чимось великим. От, наприклад, хорошим хірургом, хорошим мельником, хорошим будівельником, займати якесь своє невелике місце у Всесвіті, цінувати його і по змозі вдосконалюватися, і просто жити... Пізніше просто померти, залишити пам'ять про добре виконаний обов'язок. Ось і все. Вінчок сів на великий камінь і задумливо дивився вдалину. Люція сказала у цій програмі відсутнє одне. Відсутнє? Так, це дуже егоїстична програма. Треба бути принаймні таким багатим і таким щедрим, щоб з кимось іншим поділитися собою, щоб комусь іншому дати бодай часточку своїх почуттів, переживань. Професор глянув на неї з посмішкою. «Якщо вони чогось варті», – сказав він. «Якщо це не клаптики, лише клаптики, тільки залишки чогось, що давно зблякло, зносилося, заумерло». Він говорив не до кінця щиро, лише висловив свої побоювання і сподівання, що Люція заперечить це. Однак вона довго ще мовчала, а потім сказала, «Ви ж знаєте, як сильно я вас люблю? Ви ж знаєте?» я проведу вас до радолішок», – Вільчур підвівся. Лише коли минули млин, він нарешті заговорив. «Я знаю, що вам так здається. Знаю, що ви вірите у те, що говорите, дорога пану Люціє. Але як же я, знаходячись на схилі життя, можу прийняти цей дар від вас?» Дар вашої молодості, краси, почуттів. Мушу бути чесним. Можливо, я не настільки вже й старий, щоб бажання якогось особистого щастя виглядало для мене гротеско. Але хочу бути з вами відвертий. Я надто віддаю вам сердечності і дружньої прихильності, щоб відважитися сягнути за тим, що так легковажно ви хочете мені подарувати. Легковажно? «Так, – наполегливо повторив Вільчур, – легковажно. Ви ще зовсім молода. Я не сумніваюся, що у вас багато хороших почуттів до мене. Я також розумію, що вони видаються вам коханням, але ви помиляєтесь. Вона похитала головою. Я не помиляюся. Ви можете сьогодні так вважати, дорога пане Люція, але через рік-два ви передумаєте і тоді будете нещаслива» був вважатимете, що відхід, розставання, щоб просто покинути мене, було б нечесним з вашого боку. Бо я ж вас знаю. Люція взяла його за руку і сказала, «Я ніколи вас не покину і ніколи з вами не розлучуся. Чому ви не хочете повірити, що я свідома своїх почуттів і бажань, що це не якісь там швидкоплинні химерні примхи, а мета життя, мета, яку я давно поставила перед собою, яка ніколи не зміниться. Я зріла жінка, я зріла людина. Я розумію себе, але не можу зрозуміти вас. Я ж знаю, що у вас не викликаю гиди, що я вам не чужа. А з іншого боку, я не чекаю від вас таких почуттів, яких ви не хочете чи не можете дати мені. Найбільше у світі мені хочеться бути біля вас, щоб бути вам корисною». Можливо, я не заслужила на таке щастя стати вашою дружиною. Можливо, я тягнуся до цінностей, до яких не доросла, але принаймні не забороняйте мені цього бажати. Вільчур стиснув їй руку. Пану Люціє. Почав він, але вона його перебила. Ні, не повторюйте своїх переконань. Я вже на пам'ять знаю їх усі. Люція з посмішкою подивилася на нього. Пане професоре, ви перша людина, яку я намагаюся спокусити. Змилитись, у мене в цьому немає жодного досвіду. Він щиро засміявся. Ну, дорога, пане Люціє, мене також перша в житті спокушають, тож я також не маю жодного досвіду в цьому плані. Ви забуваєте про зоню? Ах, про зоню! Ну, ця добродушна жінка завжди мала до мене надмірні почуття. Це не складно помітити. Зоня, відчуваючи в мені суперницю, дивиться на мене злимоком. Професор обурився. Що за порівняння? У цих питаннях можливі будь-які порівняння. Сама не знаю, котра з нас має більше шансів, сказала вона надто кокетливо і вільчур збентежено відповів. Жартуєте з мене? Зовсім не жартую. Ви захищаєтесь від мене так, ніби я якась грізна мегера. Він похитав головою. «Я бороню вас перед собою». «І демонструєте дивовижну наполегливість, продиктовану переконанням слушності справи, яку обороняю», зауважив він з посмішкою, «швидше невиправданою наполегливістю». «Ви навіть не усвідомлюєте, як важко існувати з такою наполегливістю. Ви спокушаєте долю, застерігаю вас». «Я не боюся долі». «Це і є доказ легковажності». «Або віри, що це неминучість». — Неминучість, — повторив Вільчур задумливо. Він говорив правду, дійсно. Чим довше він перебував з Люцією, тим частіше ловив себе на пошуках аргументів на користь одруження і тим менше знаходив у собі протидії. Ще більше шукав розумного обґрунтування. Поведінка та слова Люції свідчили, що це не митєве і проминальне її бажання, що вона його справді кохає і дуже хоче стати його дружиною. Питання різниці віку не виглядало надто страшним. Зрештою, у світі існує чимало таких шлюбів. Навіть природа виправдовувала подібний шлюб. Наприклад, тим, що у тварин самки явно віддають перевагу і шукають старших самців. Крім того, Вільчер не міг вважати шлюб з Люцією таким, що пов'яже їй на все життя. Тож він звільнить її, щойно вона цього забажає. Насправді, рішення давно дозріло в ньому, але професор не міг знайти сили сказати це, ніби очікуючи чогось несподіваного, ніби передбачивши, що станеться щось таке, що вирішить питання поза його волею і поза її прагненням. Тому він намагався уникнути розмови з Люцією, оскільки ця розмова могла торкнутися небезпечної теми. Цього разу Вільчор не міг цього уникнути, як йому здавалося, зайшов занадто далеко. Тільки слово Неминучість, вимовлено нею, протверзило його. Він багато разів замислювався над цим, що його життя завжди проходить в категоріях неминучої долі. Шлюб з Беатою, наукова кар'єра, розголос, слава, багатство, втеча Беати, втрата пам'яті, довгі роки блукань, потім інтриги Добронецьких, падіння, люція та повернення до радолишок – Усе це діялося поза його волею, це було десь записано, запрограмовано, і він не міг ніяк на це вплинути. Професор розумів, що насправді кожен його хід, кожен вчинок, кожне рішення були ніби продиктовані, ніби були наслідком таких обставин, які унеможливлювали вибір будь-якого іншого шляху. Йому завжди залишався один, нав'язаний єдиний шлях. Неминучість, думав він. Чи у цьому відношенні я виняток? Чи кожна людина вже від народження поставлена на якусь колію, яка неминуче має завести до місця визначеного долею? Неминучість. А от взяти, наприклад, омелу. Цю людину не турбують навіть найменші зусилля мислення про завтрашній день. Він просто довірився долі і дозволяє їй кидати ним у різні боки, як листочок на вітрі, з якою ідеальною байдужістю він Віддається всім змінам і виживанню, що йому накидає життя. Він навіть не думає про них. Тепер Вільчур пригадав собі те, чого ще в дитинстві навчився в школі і що якось автоматично сприйняв як дому людина коваль своєї долі. Який абсурд! Безумовно, в деяких другорядних питаннях доля залишає людині свободу рішення. Ця свобода зумовлена, зрештою, незліченими психологічними чинниками, розшарованими і сформованими життям, тобто, власне, чужою, нав'язаною волею. Неминучість. Скільки трагедій міститься в цьому слові, і водночас стільки спокою. Тут дорога повернула ліворуч, і відразу за поворотом почалися перші будинки містечка. До побачення, пане Люціє, сказав Вільчур. І не забудьте, ідучи завтра до млина, зазирнути на пошту і дізнатися, чи прийшла посилка з вісьмотом. Він поцілував їй руку і швидко повернувся додому, ніби боячись, що Люція знову захоче розпочати розмову. Дійшовши до млина, професор зустрів Василя, який, видно, чекав на нього. Хлопець був похмурий і стурбований. «Ну, Василю, у тебе якісь нові турботи!» – заговорив до нього Вільчур, зрадивши, що зможе відволіктись від власних думок. — Певно, маю, пане професоре. — Як же я не можу мати турботи з цією дівчиною? — відповів Василь. — Вільчур не одразу зрозумів. — З якою дівчиною? — Та ж з донкою. — Що, не хоче тебе? — І хоче, і не хоче. — Як же це так? — поцікавився Вільчур. — Ну, вона сказала, що вона прихиля до мене, і що я їй подобаюсь, але за мене заміж не вийде. «Не вийде? А чому ж це? Можливо, вона вже комусь обіцяла?» Василь запережливо похитав головою. «Ні, не те. Тільки вона боїться, що мій батько розгнівається на неї і викине з дому». «На що він повинен гніватися?» – здивувався Вільчур. «Та я теж не думаю, що розгнівається. Це вона так припускає. Їй здається, якщо батько взяв її до нас, то ніколи не погодиться, щоб вона стала моєю жінкою». Що їй навіть думати про це не можна, бо вона бідна. Тож я раджу тобі, просто спитай, батька. Я думаю, щоб Прокіт недоброзишливо дивився на неї. Василь почухав голову. Та саме це вона мені і заборонила. Каже, що батько розгнівається на неї за те, що мені закрутила голову. А ти що ж, якийсь смаркач, котрий сам не знає, чого хоче, обурився в вільчур. — Та, да, звісно, ні, — підтвердив Василь. — Маю свій вік, і я знаю те, що без неї жити мені не хочеться. Вічор поклав йому руку на плече. — Тож, кажу тобі, не зважай на її заборону і поговори з батьком напряму. — Я поговорив, — сказав Василь, — але пообіцяв їй, що не писно ані слова. І тепер я сам не знаю, що маю робити. Моя єдина надія на вас, пане професоре. – Ну, гаразд, мій хлопче, – погодився Вільчур. – Я поговорю з Прокопом і, і переконаний, що він не робитиме вам складнощів. – Я вже й не знаю, як вам дякувати. – Не маєш за що дякувати, адже це справа звичайна, коли одна людина допомагає іншій як може. Я поговорю з Прокопом, а тебе вітаю з вибором. – Гарна і добра дівчина, а те, що вона бідна, та не має ніякого значення. Василь пішов задоволений втішений. Однак до обіцяного втручання Вільчура так і не дійшло. А сталося так, бо події покотилися власним ходом. Після вечері, перед тим, як піти відпочивати, Прокіп Мельник пригадав, що залишив свою палицю біля містка. Вона не була якоюсь ціною, звичайний міцний дубовий кийок, сотні яких можна було вирубати у Відскунському лісі. Але Прокіп звик до неї, використовуючи роками, і не хотів зараз її втратити. До містка попрямував стежкою і палицю таки знайшов. Повертався вже берегом ставка, бо ніч була тепла і місячна. І саме тому, що вона була місячна, на лаві під черемхою побачив дві фігури, притулені одна до одної, і зміг їх розпізнати. Це були Василі Донка. Прокіп на мить завагався і прискорив крок. — Що ви тут робите? — крикнув він грізно. Молоді відскочили одне від одного, вони так були зайняті собою, що не помітили наближення Прокопа. Старий мельник гнівно й суворо приглядався до них, стискаючи в руці палицю. Нарешті крикнув «Донко, марш мені додому!» Коли дівчина з опущеною головою повільно пішла, він кинув її вслід. «О, дурна!» Василь стояв геть розгублений, скубаючи листя черемшини. Він знав, що з батьком жартів немає і був готовий до гіршого. Справді, Прокіп важко дихав, а його погляд не відчував нічого доброго. Я взагалі-то нічого, нарешті обізвався Василь. Батько гукнув на нього. Мовчи ти, чортове насіння! Зараз я тебе тут навчу! Нехай, батько. Василь знову пробував боронитися, але замовк, бо Прокіп підняв над головою палицю. Зізнавайся мені тут же, чи не скривдив ти її, але кажи правду, бо я тебе вб'ю. Василь Обурено вдарив себе в груди. Я б її скривдив, та волів би скоріше сконати. В його голосі мельник почув нотку щирості, але свою палецю ще не опустив. – Присягайся, – сказав він. – Присягаюся. Прокип гучніше засопів і полегшено зітхнув. О, чортове насіння. Він витер спітніве чоло і важко сів на лавку. «Батько, ви відразу на мене з не дали нічого пояснити!» «Тут не може бути жодних пояснень! Як тобі не соромно, так і речі під власним дахом! Зганьбити мене хочеш, щоб люди ти цяли на мене пальцями, щоб голосно розказували, що я опіку взяв над сиротою, щоб синові на розпусту! Тьфу, чортове насіння. І то в моєму домі, на мої старі літа, такої втіхи я дочекався від тебе. Але слухай мене, нехай ти її тільки скривдеш, вб'ю, вб'ю як собаку. Ти знаєш, що я даремно слів на вітер не кидаю. Василь раптом збунтувався. Чому ж ви мені погрожуєте? Я вам кажу, що без неї жити не можу, не можу і не хочу. Ось і все, така справа. Руки підскочив і з усієї сили вдарив палицею по лаві закричав. «То не знаєш ти, чортове насіння, як це зробити по-християнськи? Жити без неї не можеш. То женися на ній, одружися, дурню, а не роман тут по кущам крутити!» Якусь хвилину Василь стояв, як укопаний. Просто не міг повірити власним вухам. Раптом до нього дійшло, скочив, вхопив батька за руку і почав її цілувати – Старий нічого не зрозумів, вирвав руку і крикнув «Що ти робиш?» «Дякую, батьку. Тож я нічого іншого не хочу. Я б просто думав... Ми думали, що ви не погодитеся. Що ти, дурню говориш? На що не погоджуся?» «На мою женячку з донкою!» Старий підозріло глянув на сина. «Ой, мені здається, що ти щось крутиш. Де ж я можу крутити? Що ви кажете?» Вона давно мені припала до серця, і я їй теж. Я навіть хотів запитати, чи дасте ви дозвіл на наш шлюб. То чому ж не запитав?» – перебив його Прокіп. «Бо Донка...» – «Що Донка?» «Донка не дозволила. Казала, що ви на неї дуже розгніваєтеся». «О, дурниці якісь! За що ж я маю гніватися?» «За те, що ви можете звинуватити її, що вона заради багатства хоче вийти заміж. Казала, що ви прийняли її...» З ласки своєї, а вона виявила таку невдячність, звабивши сина. Прокіп нетерпляче махнув рукою. От здуріла зовсім. Він прокашлявся і піднявся з лави. Задумливо зернувся довкола і мовчки рушив у бік дому. Коли він відійшов на кілька десятків кроків, повернувся і наказав. І нехай завтра романюки ці чотири торби віддадуть. Мені мішки не приходять задармо. Гаразд відповів Василь. «Як не віддадуть, то борошна я не видам». Коли батькові кроки затихли, він опустився на лаву і задумався. Все сталося так несподівано і так неймовірно щасливо, проте минуло кілька хвилин, перш ніж він зміг усе це усвідомити. Потім почав сміятися і щосили плескати по колінах. За півгодини, коли він обережно підійшов до будинку, в кімнатах уже було темно. Мабуть, батько одразу пішов спати, і з донкою не розмовляв. Відулашна дівчина не може й очей заплющити, передбачаючи найгірше на завтра. Василь довго роздумував, як її викликати, але нічого не придумав. Найменший стукіт у вікно розбудив би всіх, хто спав. Справді, повернувшися додому, Прокип нічого не сказав донці. Ані донці, ані нікому. Натомість наступного дня, після сніданку, коли всі були у кімнаті, він витяг із кишені товстий шкіряний гаманець, який колись був коричневий, з якого дістав дві злотових купюри і, кладучи їх перед донкою, сказав. «Маєш тут 200 злотих. Перед весіллям мусиш собі якусь там одежину справити». Під впливом цих слів усі присутні завмерли. Стара гата стояла з широко відкритим ротом. Ольга подивилася на батька як на божевільного – Обличчя Василя розплилося в посмішці, а донка смертельно зблідла. «До шлюбу?» – зойкнула Зоня. «До якого шлюбу?» Прокіп не вважав за доцільне відповідати і піднявся з лави. «До мого шлюбу!» – не без зарозумілості відповів Василь. «Я женюся з донкою!» Отримавши подарунок, вона без слова кинулася до руки Прокопа. Сльози збігали по її обличчю. «От собі маєш!» сказав рудий Віталіс із здивуванням. Прокіп, відмовляючись від подяки Донки, вийшов з кімнати. От тепер тут загулу. Кімната сповнилася криками, розмовами. Кожен хотів якнайшвидше дізнатися, як це сталося. Василь з гордою міною давав пояснення. Наталка смикала Донку за спідницю, покрикуючи, чого плачеш, Донка? дурна, чо плачеш? Відповідь Донки Губилася у схлипуванні. Розділ одинадцятий. Будівництво лікарні йшло швидко. І не дивно, рук до роботи не бракувало. У навколішніх селах мало було таких, хто б не хотів будь-чим спричинитися до спорудження цієї будівлі. Слава про це широко розійшлася по усіх усюдах. Про це писали навіть у газетах, всіляко вихваляючи соціалізацію сільського населення. До жнив будинок вже стояв під дахом, а тепер поспішали вкласти підлогу, вставити вікна, щоб встигнути до гарячої жнивної пори. Більшість людей, зайнятих на будівництві, були селяни, які у жнива не могли навіть подумати, щоб відірватися від свого господарства. Водночас у містечку закінчили робити меблі для лікарні, а Люція поїхала до міста, щоб придбати деякі прилади. В місті всього не можна було дістати, тому вона написала доктору Кольському з проханням купити решту у Варшаві і переслати поштою. Вона писала Кольському досить часто, любила читати його листи, і водночас відчула його щирий смуток і тугу за нею. Майже в кожному листі він просив їй дозволу хоча б на один день приїхати в Радолішки. Вона завжди рішуче відмовляла, Вважала, що немає сенсу знову давати йому якусь надію, знову дратувати його душу. Зрештою, нічого, крім дружби та симпатії, не могла йому запропонувати, а дружба й симпатія були досить відчутними у листах і не вимагали особистого контакту. Тим більше зараз, у цей період, приїзд Кольського був би не лише неприємним для неї, а й особливо прикрим для нього. З певного часу багато змінилося у її стосунках з професором. А саме з того дня, коли Прокіп оголосив про зарученість свого сина з далекою родичкою донкою. Весілля мало відбутися лише після різдва, але молода закохана пара, здавалося, своєю любов'ю наповнювала атмосферу млина. І всі його мешканці, вдихаючи цю атмосферу, мимоволі яскравіше відчували свої сердечні справи. Ця атмосфера також сприяла тому, що нарешті між Люцією та Вільчером відбулося дещо що вона могла б трактувати, як згоду з його боку на шлюб. одного вечора, як вона часто це робила, Люція по дорозі до містечка зайшла на старе кладовище в Радолішках, на могилу Бати. Чи навесні вона прибрала могилу, посадила квіти і кущі з піреї. Тепер тільки треба було час від часу виривати пирій та інший бур'ян. Їй подобалося сюди приходити. У тиші під шелест високих дерев було так добре подумати про життя цієї трагічної жінки, про глибокі, майже смертоносні удари, яких вона завдала своєму чоловікові та собі. Про могутність, про страшну нещівну силу кохання, яка водночас є найбільшою силою творіння, і нарешті про власні почуття і про те, що вони можуть дати, що принесуть їй самі і передовсім йому. Чи зможе вона винагородити його за шкоду, яку йому заподіяла та інша? Чи теплом і ніжністю зможе вона оживити в його серці здатність кохати? Чи почує коли-небудь слова «Я щасливий завдяки тобі, я щасливіший з тобою, ніж з тією». На все це Люція шукала відповіді, вдивляючись у чорний хрест в узголов'ї могили. Вона менше думала про себе, про своє щастя, Недавно чітко визначила межі цього щастя в служінні йому. В служінні, допомозі, піклуванні про його справи, про його спокій, душевний настрій. Вона відчувала у собі ледь не покликання, взяла на себе майже місію нагородити цю людину великого серця, бодай за якісь кривди, яких вона зазнала. Ось це все, чого вона бажала. Того дня, коли Люція занурена в свої такі думки, Зривала бур'янина могилі Беакти, вона раптом почула за собою кроки, озирнулася і побачила Вільчура. Він хвилину постояв мовчки, нарешті сказав, «Я здогадався, що це ви, що це ви дбаєте про цю могилу». «Ніхто про неї не дбав», сказала вона, ніби виправдовуючись. Вільчурові здалося, що в її голосі почувся докір, і він сумно посміхнувся. «Для мене ця могила справді...» «Могила?» Замить вона обізвалася. «Спогади зариті в могилах?» Він заперечного похитав головою. «Не для мене. Я не кажу про цю конкретну могилу, а взагалі. Мої спогади майже ніколи не пов'язані з кладовищем. Що таке кладовище? Це смітник, де в ями ссипають використані рештки, непотрібні рештки людей, які колись жили. Можливо, це я так розумію, бо я лікар». Через те, що я стільки років займався матерією, я навчився дивитися на неї, як на футляр, в якому замкнена людина. Тіло. Тільки тіло. Механізм, наділений здатністю рухатися, їсти і робити виділення. Але тільки механізм. Я також лікар, – зауважила Люція за тоном. От, власне, і ви маєте так дивитися на ці справи, як я. Скажіть, чи вважаєте ви, що потрібно вшановувати, наприклад, палець чи руку, яку ви комусь ампутували? Це щось інше. Як це інше? Це просто частина тіла, до того ж хворі. Не хворі, а мертві. А якщо ви вважаєте, що, наприклад, мертва рука не заслуговує на повагу, то скажіть мені, будь ласка, яку частину тіла ми маємо вшановувати? Пане професоре, ви жартуєте? «Ну, припустимо, – продовжував Вільчур, – бомба когось розірвала на шматки. Якому з цих шматків будете віддавати шану?» Люція жахнулася. «Але ж я не кажу про обожнення. Йдеться лише про пов'язання з певним місцем спогадів про близьку людину». «Тут ми різні», – запротестував Вільчур. Мертвий нікому не може бути близький. Мертвий це труп. Близькою залишається для нас людина, жива людина». Навіщо тоді пов'язувати свої спогади, спогади про живу людину і з чимось, що просто є антитезою життя, з трупом? В моїй уяві пам'ять про когось швидше асоціюється з будинком, в якому цей хтось жив, з предметом, яким він користувався, з фотографією, а не з кладовищем. І все ж, Люція завагалася, однак ви приходите сюди? Приходжу, тому що люблю це місце. Люблю шум цих старих дерев, тишу і спокій. А по-друге, тому що це пов'язано з моїм життям. Як ви знаєте, саме тут я відновив свою пам'ять. Я буваю на цьому кладовищі досить часто і ніколи нікого не зустрічаю. Іноді треба усамітнитися від людей. Навіть від найближчих і найдорожчих. Отже, мені шкода, що ви зустріли мене тут, бо я порушила вашу самотність. Я вже втікаю і залишаю вас самого. Ні-ні не погодився Вільчур, тримаючи її за руку. «Я піду з вами». Відразу за брамою на сонці ледь коливалися високі жита. «Ви навіть не усвідомлюєте, яка радість для мене ваше товариство?» Люція посміхнулася. «Отже, ви не зараховуєте мене до найдорожчих і найближчих?» Вільчур задумався і, дивлячись їй просто в очі, сказав, «Власне, кажучи...» Ви єдина мені дорога і близька істота в світі. Сльози люції залили очі, і вона мимоволі обхопила руками його шию. Він схилився над нею і щиро поцілував щоку. Наступний миті рішуче звільнився від її обіймів, говорячи Ходімо, ви відчуваєте, як пахнуть ці жита. Такий чудовий вечір. Думаю, що його красу я відчуваю глибше, оскільки в мене було так мало прекрасних моментів в житті. Звичайно, я іноді тішився, але найчастіше радістю оточуючих. Вони йшли вузькою польовою стежкою, яка примхливо звивалася між житом, по краях барвисто заросла волошками і куколем. Тут і там біліли великі грона рум'янку. «Я не філософ», – говорив вільчур. – «я навіть не мав часу подумати над цими речами, але тепер я просто запитав себе, що таке щастя, що слід називати щастям?» І Я помітив дивовижну річ. Ви знаєте, пане Люціє, що не можна дати точного визначення щастя, тому що людина в різному віці цілком по-іншому розуміє його. Пам'ятаю, як ще був у гімназії, думав, що… Можу бути щасливим лише тоді, коли стану мандрівником, мореплавцем. Пізніше, будучи студентом, я уявляв собі щастя з добуттям слави. Потім до слави додав гроші. Для того зрозуміло, щоб мати змогу все це поставити біля ніг коханої дівчини. Стільки еволюції. А точніше, якась постійна еволюція. «А як ви собі тепер уявляєте щастя?» – спитала Люція. Вільчор відповів не одразу. «Зараз». Він посміхнувся до неї. Ось так уявляю собі щастя. Тут теплий, погожий вечір, і запашне жито, і пані з добрим, кохаючим серцем. Там доброзичливі та шановані люди, які потребують нашої допомоги. і спокійне життя, без бур, потрясінь, несподіванок. А вже ж, саме так, як я розумію щастя сьогодні. І думаю, що це для мене його остання картина. Так вони дійшли до гостинця. «До побачення, пана Люціє. Дуже вам дякую», – сказав Вільчук, і кілька разів поцілував їй руку. Вона хотіла знову притулитися до нього, але їй це здалося незручним. Ідучи до родолишок, вона думала, «Нарешті, нарешті». Вона так сяяла, що це навіть привернуло увагу пані Шкобкову, яка, подаючи Люцією картоплю з кислим молоком, зауважила – «У вас, мабуть, сьогодні щось приємне сталося. Пані, така весела!» Люція засміялася. «Ви вгадали? Справді, зі мною трапило щось дуже гарне. Пані Шкопкова не була б жінкою, якби їй не прийшло в голову, що тут йдеться про якогось чоловіка. А поза якою щиро любила свою квартиранку, вона сказала. Так собі думаю, хто б тут у нашій околиці, пані лікарці, міг приглянутися? Тут бо немає жодного підходящого пана». Люція від щирого серця розсміялася. А я все-таки знайшла. Шкупкова, задумавшись, примружила одне око. Це ж, мабуть, не молодий пан Чарковський. Він ще ж дитина. Ні, ні. А не брат священника? Чоловік, звичайно, порядний, але це не для вас. А може... А може дідич сковалева? Люція, не перестаючи сміятися, заперечно похитала головою. «Ну, я справді вже не знаю, хто!» З неприхованою стурбованістю в голосі сказала пані Шкобкова. «Я справді не знаю. Тут більше нікого немає. То, може, хтось, хто живе далі?» «Ні, це хтось, хто поруч живе». «Ну, тоді я вже не можу вгадати», – примирливо сказала Шкобкова. «Тут люди, коли побачили пані докторку з цим молодим Чарковським, то вже щось там балакали. Інші згадували, що дідич звідскунів хоче з вами женитися». Але ж це закоренілий старий холостяк, то я не повірила. Так само не вірила, коли пані Янковська оповідала, що пані лікарка за професора Вільчура збирається. Я сказала їй, моя пані Янковська, про що дурне ви говорите? Він людина в фіції, йому до трони ближче, ніж до женячки. Так само і з цим братом священника не підходить. Недостатньо освічений, і що це за чоловік, який живе з чиїсь милостині, а сам нічого не робить? Люція нічого не відповіла. Вона щойно закінчила вечерю і, встаючи, дала зрозуміти пані Шкобковою, що немає часу на подальшу розмову. Дійсно, згадка цієї жінки про Вільчура була болючою. Чи справді люди вважають його таким старим? Його, такого сповненого енергії, такого невтомного у роботі, такого молодого душею, зрештою міцного тілом? Кілька днів після цієї розмови Люція не могла втягнутися. Нарешті вона позбулася неприємного враження під час подорожі в місто. Зрештою, було б смішно брати до уваги чиюсь думку з цього приводу. Особливо простих людей, які мислять найпримітивнішими категоріями. Після повернення знайшла лист від Кольського. Він повідомив, що вже все, що просила Люція, купив і надіслав поштою. Про себе писав стисло. Багато працює, заробляє все більше грошей. У клініці у нього хороші стосунки, адже його підтримує лікар Ранцевич, який на даний момент є заступником професора Добронецького. Тепер Добранецький у клініці буває дедалі рідше. Він скаржиться на якісь недуги, на головні болі. За порадою Ранцевича було скликано консиліум, який не знайшов нічого значущого і виснував, що причиною, мабуть, є печінка та загальне виснаження. Ймовірно, цими днями Добронецький поїде до Мар'єнбада, щоб підлікувати печінку. За його відсутність, Ранцевич візьме на себе керівництво клінікою, а посаду Ранцевича обіймати Микольський. Тому, писав далі він, я цього разу не прошу дозволу приїхати до радолішок. Вони мене не відпустять ні на день. Мене мучить нестерпна туга. Молоде подружжя поселилося у вашій колишній квартирі. Я часто там проходжу. У вікнах завжди повно квітів. Мабуть, вони щасливі. Чим частіше я думаю про вас, тим глибше переконуюсь, що ви маєте рацію. Щастя полягає в тому, що ти можеш віддати коханій людині все, що маєш. Колись я не міг цього зрозуміти. Видно, треба страждати, якщо хочеш чогось навчитися. У своєму останньому листі ви не згадали ані словом про власні плани. Ви знаєте, про що я кажу? Як би мені хотілося мати вашу фотографію, подивитися, як ви виглядаєте сьогодні, гадаю, це не надто нахабне прохання, ви не відмовите мені. У ну, поскриптумі, як завжди, були короткі привітання професорові Вільчеру, які Люція, передаючи їх адресатові, мусила прикрашати уявними, щирими словами. Цього разу Кольському довелося чекати відповіді від Люції довше, ніж зазвичай. По-перше, багато часу займало фотографування у місцевого фотографа-напівлюбителя, по-друге, Люція як ніколи була зайнята остаткуванням лікарні. У зв'язку з відкриттям установи виникла потреба у дотриманні різних офіційних формальностей, тому вона навіть мусила їздити у повіт за майже 40 кілометрів. Як на місцеві умови, лікарня виглядала дуже добре. З Ганку був хід у простору кімнату, яка мала служити приймальною. Ліворуч були дві великі кімнати. Одна облаштована під лікарняну палату на чотири ліжка, друга – амбулаторія, а за перегородкою – операційна. За приймальною праворуч містилися три менші кімнати. Одна окремо мала служити аптекою та складом трав. Тут також було визначено місце для омели. Інші дві призначалися для вільчура та люції. Звичайно, ні професор, ні вона не говорили про це між собою. Однак, коли під час будівництва пан Куркович запитав професора, чи з'єднувати ці кімнати дверима, Вільшир відповів. Думаю, думаю, що так. Якщо вони не потрібні, то їх завжди можна замкнути. Насправді він не мав великої охоти перебиратися у лікарню. Він хоче, щоб залишився у старій прибудівці, до якої звик. Та й там він не міг довго залишатися, адже після Різдва мало відбутися весілля Василя, і можна було здогадатися, що молоде подружжя оселиться, власне, у прибудівці, хоча Вільчорові про це ані словом ніхто не обмовився. У першу неділю після жнив відбулося освячення лікарні та її відкриття. Зібрався величезний натовп селян з довколішних сіл, навіть повітовий лікар приїхав, щоб познайомитися з професором Вільчором. Доктор Павліцький, хоч і отримав запрошення, демонстративно не прибув. Освятив лікарню пан отець Грабек із радоляшок, який також виголосив прекрасну промову, подякувавши Вільчорові за те, що той вирішив оселитися у цих краях і працювати для місцевого люду. Він також підкреслив заслуги людей, які, будуючи лікарню, подали такий прекрасний приклад іншим. Далі вільчур сказав кілька теплих слів, і церемонія відкриття закінчилася. Однак люди довго ще не роз'їжджалися, уважно розглядаючи все, цікавилися деталями та хвалили міцну конструкцію будівлі. Насправді, щойно збудована лікарня була дуже схожа на сільські лікарні, яких сотні і тисячі було на заході. Вона вирізнялася серед них лише тим, що у приймальні стояла скриня, до якої пацієнти могли, якщо хотіли, і могли собі це дозволити – Складати привезений гонорар у вигляді масла або яєць, або шматка сала чи турбини зерна. Ці запаси мали б використовуватися як для лежачих хворих, так і на утримання лікарні. Біля скрині також поставили бляшану скарбничку на грошові пожертви, хоч такі бували надзвичайно рідко. Наступного дня, після того, як лічниця розпочала роботи, з'ясувалося, наскільки вона була потрібна. Знескупи привезли дочку одного господаря яка напоролася на вила і майже помирала. Під вечір звід доправили найми та спанського двору з розтрощеною ногою, яка потрапила в молотарку. Цей пацієнт вирізнявся серед інших тим, що власник маєтку пообіцяв заплатити за його лікування. У принципі, лікарня мала служити тільки бідним людям, селянам з навколишніх сіл, які своїми руками чи руками родичів сприяли її зведенню. Переїзд професора та омели відбувся лише у четвер. А в п'ятницю з радолішок привезли речі Люції. Оскільки новина про відкриття лікарні розійшлася широко, приплив пацієнтів також збільшився. Тому професор з вдячністю прийняв пропозицію доньки, яка запропонувала допомогу при перев'язках хворих. Робота в лікарні перейшла у звичайний режим. Хворі прибували з раннього ранку. У Увічора та Люції протягом дня не було багато часу на розмови. Натомість вечори вони завжди проводили разом. Тоді вони йшли на довгі прогулянки. Омела іноді супроводжував їх, однак він вважав за краще сидіти в корчмі у радолішках. До своїх функцій в лікарні він ставився з властивою йому безцеремонністю. Він часто бував відсутній саме тоді, коли був найбільш потрібний або з ґанку виголошував селянам промови, нашпиговані іноземними словами. Це дивно, говорила Люція, я ще ніколи не бачила цього чоловіка тверезим але так само ніколи не бачила його й п'яним. Схоже, він свідомо підтримує стан алкогольного збудження. А вже ж, підтвердив він, це своєрідна спроба втечі від реальності, свідоме бажання деформувати уявлення про навколишній світ. Безсумнівно, що в основі тут лежить якась трагедія, яку довелося пережити цьому бідоласі. Чи ви не пригадуєте нічого зі свого перебування у Сандомирі, що могло б наштовхнути на слід його переживань? Люція заперечливо похитала головою. Я тоді була маленькою дівчинкою. На той час моїй тітці було понад тридцять. Я не пам'ятаю, щоб колись в її домі називали прізвище Омела. Прізвище, мабуть, ні. Я не знаю, як його звати. Він, мабуть, свідомо приховує своє справжнє ім'я, подаючи перше ліпше, яке спаде йому на думку. Ви пам'ятаєте вашу розмову у вагоні? Так, кивнула Люція. «Ви пам'ятаєте, як вразило його ваше прізвище? Я ніколи, ні до, ні після цього не бачив його у такому потрясінні. Навіть зникла його цинічна усмішка. На деякий час він позбувся призирливо іронічної балакучості». «Я пам'ятаю», – сказала Люція. «Зізнаюся вам, що я також була дуже заінтригована. Я знаю лише одне. Дядина перед весіллям вважалася однією з найкрасивіших наречених Сантомира і що користувалася великим успіхом. Вона була гарна. А вже ж, дядько дуже любив її, а вона, – спитав вільчур. я думаю, що вона була найкращою дружиною. Вона належала до тих жінок, які навіть не припускають, що можна зраджувати чоловіка. Якщо між нею і цим чоловіком щось колись трапилося, я впевнена, що не роман. Ніколи не можна бути впевненим у таких справах, – зауважив Вільчур. «Звичайно», – сказала Люція. «Гіркота, з якою мела згадував вашу тітку, свідчить про те, що з нею його щось єднало. Я думаю, щось непересічне. Мені здається, що це, власне, вплинуло на все його життя». Люція задумалася і сказала. «Після тітки залишились папери, які я ще не переглянула. Можливо, в них знайду пояснення цієї справи». Більше зацікавився. «Папери?» «Ви їх тут маєте?» – вона заперечила рухом голови. «Ні, у Варшаві, в родини Зажецьких, це скриня тітки з книжками, листами та різними дрібницями. Я не переглядала його. Тепер же я напишу до місії Зажецької, щоб надіслала мені цю скриню, зрештою моїх речей». Вільчур сказав, «Я б дуже радив вам, дорога пана Люція, утриматися від перевезення сюди своїх речей. Хто знає, чи вам тут не набридне швидше, ніж ви думаєте, і чи не захочеться повернутися до Варшави?» Він сказав це майже жартома. Насправді він був переконаний, що рішення Люції остаточне, що питання їхнього шлюбу – лише питання часу, якщо вони обоє вирішили його позитивно. Люція навіть не обурилася. «Звичайно, якщо ви вирішите повернутися, я повернуся з вами». Вільчуш засміявся і поцілував її руку. «А вже ж ні, то вже зараз краще перевозити ці речі». Через тиждень речі доправили. Окрім скрині дядини, був також великий пакунок з різними дрібними речами з колишньої квартири Люції. Через кілька днів її кімната у лікарні набула зовсім іншого вигляду. На голих, дерев'яних стінах висіли картини, на стіні килимки, на підлозі було розкладено килими, з'явилися вазони для квітів та багато подібних речей, завдяки яким кімната стала приємним і майже затишним куточком. Минуло багато часу, перш ніж Люція взялася вивчати папери та листи. З властивою старшим людям старанністю тітка залишила усе в ідеальному порядку. Листи були зв'язані у пакунки, записи детально датовані, кілька грубих зошитів, списаних дрібним почерком, мали чітку нумерацію. Це були щоденники дядини ще з її шкільного періоду. Люція з великою зацікавленістю взялася за читання. Щоденники були написані з властивою для молодих дівчат екзальтацією та наївністю. Описували стосунки в школі, невеличкі домашні справи, дружбу і суперечки з подругами. Починаючи з четвертого класу гімназії, з'явилися нові теми. Перше пробудження почуттів. На багатьох сторінках йшлося про якогось пана Люціяна який своєю особою заволодів усією уявою дівчинки. Лише в кінці зошита виявилося, що тим надзвичайним паном Люціяном був учень восьмого класу, якого авторка особисто не знала. Наступним об'єктом зітхання став професор географії, але незабаром він поступився місцем священникові, вчителю закону Божого. Однак серйозне почуття викликав лише якийсь пан Юліуш. Це молодий учитель польської мови, який на початку нового навчального року з'явився в гімназії. Більшості ученицям сьомого класу він взагалі не подобався. Він непомітний і, на загальну думку, некрасивий. Авторка щоденника знаходить у ньому такі цінності, про які не міг мріяти ані вчитель закону Божого, ані випускник школи Люціян, ані професор географії. Пан Юліуш поет. Одна година уроку, лише одна година – це так мало. Як гарно він говорить, як глибоко відчуває він думки поетів. Скільки близько і тепла видобуває з байдужих стров, які колись з огидою треба було вчити на пам'ять. У школі його не люблять. Колеги-професори ставляться до нього зі зневагою. Учениці за його плечима жартують з нього, а іноді навіть вони проробляють огидні трюки. Але за це тим більше треба його любити. Йому належить компенсувати все це невизнаними почуттями – Насправді глибоко прихованими, але тим не менш десь такими, що урівноважують поза реальністю кривди, з якими він стикається. Треба старано вчитися, домашні роботи виконувати з найбільшою старанністю, щоб відповіді біля дошки могли задовольнити високий рівень його вимог. У сьомому класі все залишається на тій самій стадії. Натомість у восьмому відбувається перша зустріч поза школою, Після цієї зустрічі щоденник набуває екзальтованого тону. Сторінки густо рябіють суперлятивами, пристрасними любовними зізнаннями, мріями про майбутнє. З точно визначених тут розмов видно, що між ученицею та вчителем зародилося справді глибоке і високе почуття. Пан Юлі бачиться з нею щодня. Він часто приносить їй квіти, він написав для неї, тільки для неї, гарну поему яку ніколи не надрукує, бо написана лише для неї. Поема має назву «Анемона». Він такий розумний і так важко визнати, що ти не все розумієш. Пан Юліуш, незважаючи на свій молодий вік, оскільки він лише на сім років старший від неї, безперечно найрозумніший чоловік, якого можна знайти у світі. Не просто найрозумніший, перш за все найшляхетніший. Тільки його очима вона побачила такий прекрасний світ, такий, яким світ є насправді. Тепер вона серцем відчула безмежну доброту Бога, тепер завдяки йому змогла збагнути, скільки у своїй душі треба мати любові до ближнього. з щирим зворушенням закрила щоденник. Він закінчився разом із закінченням школи, разом з випускними іспитами, Останні речення містили радісну інформацію про те, що авторка з батьками їде на літній сезон до Щавниці, і туди ж приїде він. Серед листів найчастіше траплялися листи дядька. Ці листи були не особливо цікавими. Він писав часто, але коротко і по суті. Навіть листи періоду заручен, сентиментально підписані «Твій вірний Адам», здавалися трохи сухувати. Читаючи ці листи, Люція не могла позбутися посмішки. Вона згадала свого дядька. Він не здавався пажем, мав лисину значних розмірів, великий живіт і лопатоподібну бороду з сивиною. Цілими ночами він грав у карти і пив багато пива. Далі були листи від родичів, знайомих, подруг, повідомлення про смерть, запрошення на весілля, барвисті листівки зі святковими побажаннями та привітаннями з іменинами. Даремно серед цих стосів паперів Люція шукала ім'я Юліуш. Нарешті вона знайшла його на самому дні шкатулки. Це був великий пакет, зв'язаний шнуром і ретельно запечатаний сургучем. Зверху був напис, зроблений рукою дядини. Власність його високоповажності пана Юліоша Полянського. Якщо він не забрав, будь ласка, спаліть після моєї смерті. Люція довго вагалася, що робити щось підказувала їй, що саме тут вона знайде розгадку багатьох таємниць не лише життя тітки. Кілька днів вона не могла прийняти рішення. Багато разів брала в руки ножиці і відкладала їх. Нарешті одного разу вона запитала Вільчура. У паперах дядини я знайшла пакунок, призначений для чоловіка, якого вона, будучи молодою, дівчиною кохала. На ньому напис наказує, що якщо його не забрав якийсь пан Юліуш Полянський, його, не відкриваючи, належить спалити. І тепер я сама не знаю, як зробити. Можу здогадуватися, що Юліош це не хто інший, як наш приятель Омела. Дуже ймовірно. Я боюся, продовжувала Люція, що це може бути моє передбачення. А перевірити річ можна, лише відкривши пакунок і знехтувавши побажанням померлої. Ну, є ще інший спосіб, зауважив Вільчур. Можна запитати Омелу, — Чи це його прізвище? — Люсія похитала головою. — Бачите, і щодо цього в мене є сумніви. Чи доцільно ще раз розбудити в нього спогади, як це банально називається, роздряпати рану? Вільчур задумався. — Щодо цього я не маю власної думки, та й взагалі не може бути об'єктивної думки. У будь-якому разі я думаю, ані ви, ані я не маємо права розпоряджатися чимось, що нам не належить. Якщо пакунок призначений для нього, думаю, його слід йому повернути. Він зробить з ним, як йому заманеться. Можливо, не прочитавши кине в вогонь, а може просто захоче у пам'яті повернутися до тих років. Адже ж ви зрозуміли, що він живе своїми спогадами. Я прочитала щоденники і тітки ще зі шкільних днів. З них випливає, що два роки аж до закінчення гімназії вона кохала того Юліуша. Мені важко повірити, що чоловік, якого вона там описує, може бути омелою. Дядина характеризує його як істоту надто шляхетну, що переходить навіть людські можливості з ідеалістичним світоглядом, християнською етикою та поетичною вдачею. Сумнівайся, би хтось міг так сильно змінитися. «Дорога пана Люціє, бувають такі обставини, які злочинців роблять ангелами, а ангелів – злочинцями». «Напевно», – зізналась вона. «У цьому ж випадку, видається, мені це занадто кричуще. Наступного дня ввечері, після тієї розмови, Люція застала омелу, коли він сидів на лаві біля ганку лікарні. Сіла поруч з ним і сказала. «Мені прислали речі від дядени. Серед них я знайшла пакет, який, імовірно, містить листи. Пакет, запечатаний сургучем, на ньому є напис, щоб повернути його комусь, Якщо той хтось, звернеться за ним. Інакше пакет слід спалити. Обличчя Омели витягнулося. Він пильно подивився на Люцію і за хвилину тихо спитав. «А яке прізвище на пакунку? Ви можете мені це сказати?» «Звичайно, Полянський. Юліуш Полянський». Запала тиша. Люція тепер знала, що не помилилася. Омела, почувши прізвище, зморщився, згорбився, здавалося б, наполовину. Його пальці судом стиснули лаву. Вільчур мав рацію, коли сказав, що цей чоловік живе своїми спогадами. «Сама не знаю, як мені діяти. Поки що ніхто не звертався за цими паперами», – Омела мовчав. «Минуло багато років», – продовжувала Люція. «Може, ця людина вже не живе? Може, десь далеко, за кордоном?» Можливо, вона ніколи не прийде? Я говорю вам про це, бо ви знали мою тітку в молодості, як мені здалося. Може, ви щось знаєте про людину з прізвищем Полянський? Може, ви його знали? Мила зробив короткий, заперечливий рух головою і сказав. Ні, не знав. У його голосі браніла нотка жорстокості. Що ж, тоді я спалю ці папери. Спаліть їх якнайшвидше. Усі папери слід спалювати. Зберігання паперів ганьба. Правду зберегти не можна. Ви це розумієте. Правда з часом стає брехнею. Образливою брехнею, наклепом, образою, знущанням. Люція з цікавістю спостерігала за ним, але він, схоже, цього не помічав. Тільки дурні і нечесні люди зберігають чужі думки, чужі слова, чужі почуття для того, щоб насолоджуватися ним, коли вони вже не мають на це ніякого права, коли це просто крадіжка, пограбування, вчинене комусь безборонному. Ви маєте це зрозуміти. Я це розумію, сказала Люція, але те, що ви погано говорите про людей, які зберігають чиїсь листи, не може стосуватися моєї дядини. Пакет був давно запечатаний сургучем, і тітка, мабуть, не заглядала до нього з того часу, коли знала автора цих листів. У пакунку також можуть бути якісь пам'ятні речі. Це одне й те саме, умила сердито перебивій. Яка різниця? Пам'ятні речі також походять від чиїхсь почуттів, з якихось думок, з того моменту, з даного настрою. Люція, роблячи вигляд, чи не помічає, аж надто особисто ставлення до справи, запитала. Отже, ви думаєте, що я радше маю це спалити?» «Не радше, а обов'язково, і то якнайшвидше!» «Може, ви й маєте рацію?» – байдуже сказала вона. «Я буду дотримуватися вашої поради». За хвилину додала. «Спершу я хотіла відкрити пакет і подивитися, чи не знайду детальнішу інформацію про адресата, але подумала собі, що це може бути недотримання таємниці» яка комусь зашкодить, а вже ж, найкраще буде спалити. Омела іронічно засміявся. Якби люди були розумнішими, вони б такі речі палили набагато раніше, і ще до того, як їх відправити. Пізніше важко повернути листи, і язика ті з часом знаходять їх, потім опублікують друком, найінтимніші, найсвятіші людські таємниці розтягнуть по своїм смердючим вулицям і ринках, як собаки, які вирили кості небіжчика. Звичайно, щоб отримати таку честь, треба бути відомим, треба все життя різати себе, бути героєм чи великим поетом, віддавати нації свою душу, розум і кров. Тільки тоді вдячні нащадки вшанують тебе, витягуючи твої таємниці, твоє особисте життя, твоє найсокровенніше. Якщо хтось за життя не здобув слави, має задовольнятися меншим, має обмежитися надією, що його листи потраплять до рук лише нечисленної купки любих спадкоємців. «Інколи буває інакше», – зауважила Люція, – як, наприклад, у цьому випадку. «Сама адресатка, моя тітка, не хотіла, щоб листи отого чоловіка потрапили в руки нікому чужому», – мала знизав плечима. Чого ж вона тоді їх не спалила?» Напевно, тому що думала, що автор може попросити повернути. І бачите, вони потрапили мені в руки, і я теж не заглянула у них. А незабаром вони перестануть існувати, більше не наражаючись на людську цікавість. Умила встав. Його обличчя виражало старе, цинічне та байдуже ставлення до навколішнього світу. «Дуже приємно розмовляти з вами, карісіма». Але я більше часу вам не можу присвятити. Обов'язок, кличе мене, мушу спричинитися до благополуччя батьківщини, виливаючи у свій шлунок певну дозу рідкої картоплі. Бо тільки ця доза не була занадто велика, з усмішкою сказала Люція. Не хвилюйтеся, я строго обмежуся такою, яка припадає на одну голову згідно з офіційною статистикою споживання алкоголю. Якщо це буде подвійна доза, будь ласка, не сердійся, бо така голова, як моя, потребує вдвічі більше. Ліція дивилася йому в слід. Жарти в мили не ввели її в оману. Вона добре знала, що всі його думки зосереджені на колишніх переживаннях. Він здавався їй зараз ближчим до того Юліуша із щоденнєї катітки. Того вечора вона сказала Вільчорові. Тепер я вже без тіні сумніву знаю, що Омела – це той чоловік, який був першим коханням моєї дядини. Вільчур запитав. Він хотів, щоб ви повернули йому пакет з листами? Вона заперечила рухом голови. Ні. Ну, Вільчур усміхнувся. Я цього очікував. Серйозно? Признаюсь, для мене це була справжня несподіванка. Бо ви його знаєте надто мало. Люди його типу не люблять порпатися у минулому яке вони колись перекреслили самі, або яким доля це минуле перекреслила. Перекреслити не значить забути, зауважила Люція. А вже ж! Однак це означає хотіти забути. Хоча в таких випадках хотіти ніколи не означає могти. Того дня Люція спалила всі листи та папери дядини. Вона жодним словом не обмовилася про це Омелі, очікуючи, що він сам спитає. А він лише через тиждень під час розмови підкинув недбале питання А що ж ви, сеньоріта, зробили з тим, що залишилося після вашої шановної родички? Я зробила так, як ви порадили, відповіла вона. Я все спалила. Але я вам зізнаюся, боюся, чи не буду про це жаліти. Хто значить людина, якій могло б залежати на цих паперах, колись зголоситься і захоче забрати ці речі? Омела скривив уста. О, ні, Дарлін. Наскільки я знаю людей, цього точно не станеться. Якби я була така впевнена, як ви, я б не мала докорів сумління, що вчинила надто легковажне. Ніколи не слід шкодувати про це. Я все життя був легковажним, і бачите, які чудові результати. Я купаюся в достатку, жінки мене люблять, у мене є розум, і село, як каже Фредро, чого мені ще бракувати? Легковажність – це перевага справжніх філософів. Прийміть це через противагу. Важковажність. Тупі, похмурі люди важко думають. Люція посміхнулася. І ви часом буваєте похмурим, він підняв казівний палець. Але лише під час розгляду шлунку. Або під впливом якихось роздумів. Він заперечливо похитав головою. Роздуми, це і є результат поганого травлення. Як лікар, ви маєте це знати. Люція засміялася. Як лікар я протестую. Ви помиляєтеся, адже ми нічого не знаємо про існування нашого організму, про існування наших органів, поки вони не почнуть нагадувати нам за допомогою болю. Тоді людина, як каже Господь, дивиться в себе, а дивитися в себе – це власний роздум. Підозрював, що Будда, який задивився на власний пупок, мабуть, страждав від порушення травлення, на що чітко вказує «здуття його животика». Взагалі, люди занадто мало уваги приділяють зв'язку духовних питань з процесом травлення. Фрейд поєднує все це з питанням статі. Зробіть пані йому конкуренцію і приверніть увагу людства до шлунка. Тоді може виявитися, що страждання молодого вертера виникли під впливом диспепсії, від якої тоді страждав пан Гьоте. Вірш «Сумлю мені Боже!» народився не з ностальгії, тільки з надлишку макаронів у шлунку пана Словацького. Так, ілюстрісіма, більше уваги треба звертати на черевну порожнину. Хто знає, як виглядав би світ сьогодні, якби перед битвою при Ватерлоу Наполеонові не дали яєшність шести яєць? Хто знає, що було б з могутністю Англії, якби Філіп Іспанський не страждав від підвищеної кислотності шлунка? Хто знає, жартома підхопила Люція, би виглядав пан Кіпріано Мела, якби його шлунок не вбирав такої кількості алкоголю. Він стену плечима. Зараз вам скажу, слухаю. Виглядав би, як якась дуже жорстка річ у костюмі, у взуті на картоні підошві, звичливо складеними на власних грудях ручками, а голова спиралася б на подушку сіна. Коротше кажучи, це був би звичайний стандартний трупик, зелений, сумний у чотирьох дошках труни. Ви здогадалися? Дійсно, алкоголь має великий вплив на виживання особи, яку називають кіпріяну мела. Це єдина рідина, яка кристалізується таким чином, що крізь її призму ви все ще зможете побачити паскудну реальність повсякденного життя, обличчя та уста голоти, яка живе на цій земній кулі, і сонце, яке бездумно харчує на ній стільки непотрібних істот. Люція сказала серйозно, може тому реальність і здається вам паршивою, бо ви дивитесь на неї крізь призму пляшки? «Шановна пані, існує два типи пляшок – повна і порожня. А я вмію порівнювати і запевняю вас, що через повну світ виглядає зовсім інакше, ніж через порожню». «І не спало вам на думку, що можна дивитися на світ, не використовуючи жодної призми?» Умила зневажливо посміхнувся. «Так, бували колись такі часи. Колись у моєму житті був такий період, який я б сьогодні назвав телячим періодом. Тоді був настільки жахливо дурний, що сьогодні мені важко повірити, мені важко зрозуміти ступінь моєї тодішньої тупості. Боюся, дурістю ви називаєте ідеалізм. Але ви знову, запротестував Омело, ідеалізм не дурість, це крайній ідіотизм. Люсія з недовірою поглянула на нього і махнула рукою. Не вірю, скажу вам, що не вірю в цей ваш цинізм. Це маска, якою ви. Ховаєтесь від самого себе. Ви вгадали, мадам, поважно відповів він. Насправді то я херовим, який приховує янгольський пух своїх крил під жилетом. Тому я й не купаюся, щоб не видати себе. Цими жартиками ви не можете мене переконати. У таких випадках інтуїція мене не підводить. У глибині душі ви залишились такою людиною, якою були колись. Коли? – підозріло запитав Омела. Ліція завагалася. Ну, в часи своєї молодості, у ті часи, коли ви були, як то ви кажете, дурним. Омила примружив очі і скривився. Облишмо це, сказав він зовсім іншим тоном. Якби навіть так було, чому ви мені нагадуєте? Він повернувся і повільно, важким кроком пішов геть. А розділ 12. Потяг Звідня прибував о 9:20. Кольський вже о дев'яті був на вокзалі. Він зателефонував у клініку і попередив щось пізниця на годину. В кіоску купив кілька троянд і стояв з ними на платформі. Він соромився цих троянд і здавався кумедним молодиком, який чекає на кохану з квітами. Насправді він не знав, чого він сюди прийшов. Це не мало жодного сенсу. Слід було проігнорувати депешу Ніни що їй стрілило в голову, щоб повідомити його телеграмою про час свого приїзду. У будь-якому разі він міг прийти на вокзал офіційно, без жодних дурних квітів, просто для того, щоб привітати дружину начальника. Добре було б навіть узяти з собою когось із молодших колег. «Що вона собі уявляє?» – подумав Кольський. «Напевно, їй здається, що я закоханий в неї. Мушу їй сказати просто в очі, що це не так» тієї миті йому здалося, що він ненавидить пані Ніну. По суті, почуття, які він мав до неї, були йому незрозумілі. Це була суміш страху, цікавості та досить великої дози бажання. Вона вміла діяти на нерви. Іноді у нього складалося враження, що ця красива жінка грається з ним, як з фокстер'єром. Під час розмови з нею він відчував себе просто рабом. Своїми висловами вона ніби нав'язувала йому відповіді. При цьому тієї очі... Холодні, проникливі, спостережливі. Він боявся їх. Лише коли вона прикривала їх повіками, вона це робила красиво, повільно, ліниво, зводячи зіниці до гори. До нього поверталася впевненість. Коли цілувалася, вона завжди заплющувала очі, і тоді його терзали сумніви, що пані Ніна тільки вдає пристрасть. Якби вона справді його бажала, вона б давно стала його коханкою. Насправді, він цього зовсім не хотів. Кольський часто виявляв якийсь страх перед тим, що, зрештою, мало статися. Страх Йогоиду. Він не мав доказів цього, але знав, що Ніна – погана жінка. Він відчував, що її ставлення до нього обумовлене виключно спортивним інтересом. Тим не менш, йому ніколи не вистачало сміливості, щоб їй сказати про це відкрито. Перед від'їздом вона досить часто зустрічалася з ним – Два-три рази на тиждень вони разом ходили на прогулянки до парку Лазенки чи ботанічного саду. Коли була негода, вони гаяли час у кондитерській. Якось пані Ніна сказала, «Завтра прийду до вас. Хочу побачити, як ви живете». Кульський мусив вдавати, що дуже щасливий. Насправді він жахнувся. Купив якісь фрукти і пляшку вина. Ретельно поприбирав квартиру, усуваючи всі предмети, які могли б їй видатися некрасивими. Вона мала б прийти о п'яті, і не прийшла. Близько шостої подзвонила і сказала, «Є же вдома, і я ніяк не можу вийти. Нам не пощастило. Ви гніваєтеся на мене?» «Чи він гнівається?» Кольський так зрадів, що ледь не сказав, і, що благословляє професора за те, що той сидить вдома. Він полегшено зітхнув і написав Люції довгого листа. Через кілька днів пані Ніна запросила його до себе. Поза знав, що в цей час Добронецького не буде вдома, він сповнений страху пішов. На щастя, все закінчилося поцілунками. Кольський сам не знав, чому боїться цієї жінки. Власне кажучи, треба було використати ситуацію для легкого Роману, але йому здалося, що Роман з Ніною став би для нього тривалою в'язницею. Він би опинився у цілковитій залежності від неї. І хоча вона приваблювала його своєю оригінальністю і красою, інтелектом і зовнішністю великої дами, він вважав за краще перед нею бути звинуваченим у школярській сором'язливості та наївності, ніж поводитись як чоловік. А тепер ці квіти. Безглузді квіти. За кілька хвилин до приходу поїзда Кольський почав озиратися, куди б їх викинути. На жаль, всюди були люди. Він, викидаючи щойно куплені квіти, не хотів, щоб його висміяли. Можливо, хтось бачив, як він їх купував. І навіть якби не бачив, то, очевидно, відразу здогадався про мотиви такої дії. Корський був розлючений. Додачу до всього, на сусідньому пороні він побачив пану Зажецьку. Він не вклонився, роблячи вигляд, що не бачить її, але думка його приголомшила. Природно. Ця гуска зараз напише Люці, що бачила мене на вокзалі, та ще й стояв, як ідіот з квітами. Цього лише бракувало. Нарешті потяг прибув. У вікні спального вагона стояла пані Ніна. Як завжди, як і кожного разу, вона йому видалася набагато гарнішою, ніж той образ, який він тримав у своїй пам'яті. Вона привітала його сяючою ніжньою посмішкою, значущим стисканням руки. Пана Зажецька, як на зло, стояла навпроти і дивилася на них із тратівливою зухвалістю. Перед вокзалом чекав великий лімузин Добронецьких. Уже в машині Кольський помітив, що не вручив ні-ні квіти і ніякого м'яви в у руках. Вона теж це зауважила. Сама простягнула руку, щоб її взяти, і сказала. «Який ви добрий! І це мій улюблений колір. Чи знаєте ви, що в моїй уяві кольори поєднуються з певним почуттям? Цей колір для мене туга. Ви сумували за мною?» «Звичайно». Чесно відповів він. Це дуже приємно. Пані Ніна ніжно подивилася на нього і провела кінчиками пальців по його губах. Кульський і запитав. М -м -м, як там справа у пана професора? Вираз обличчя пані Ніни негайно змінився. Ах, ви знаєте, я дуже переживаю. Головний біль посилюється, і часто його опановує меланхолія. Я навіть не хотіла лишати його самого, і не приїхала б до Варшави, якби не...» Вона примирливо посміхнулася і стиснула Кольському руку. Він підніс її руку до вуст. «Я радий, що ви приїхали!» Він сам не знав, чи говорив це щиро. Він не міг заперечити, що близькість цієї жінки завжди хвилювала його. Вона діяла на нього, як електричний струм. В її руках було щось кошаче, якась м'якість і зрадливість. Вона користувалася міцними парфумами а її шкіра була неймовірно гладкою. Пані Ніна нахилила до нього голову так, ніби збиралася підставити свої губи для поцілунку. «Шофер», – буркнув він тихо. «Я така необережна», – сказала вона з жалем. «На щастя, ви завжди про це пам'ятаєте». Кульському було приємно почути таке. «Принаймні, я стараюся». «Ви знаєте, що іноді мене навіть обурюєте ваше цілковите самовладання» а ви ніколи не можете забутися. Кольський нерішуче махнув рукою. «Та чого ж? Я думаю, інколи таке може і зі мною трапитися. Але до цього часу ще не траплялося?» Він подумав і згадав. «Колись у лабораторії він аж до болю стиснув руку Люсії. Тоді він майже не володів собою. Треба контролювати себе, чемно сказав Кольський. Ах, ці чоловіки!» «Я не можу зрозуміти, за що ми вас любимо. Ви тверезі, страшенно тверезі. Але ж уся краса життя полягає у здатності забути про права, обов'язки, факти та предмети. Треба вміти жити собою, собою і кимось іншим». Автівка заїхала на вулицю Фраскаті. «Ну, ось ми вже і на місці», – обізвався Кольський. «Ви, напевно, приляжете, щоб відпочити після подорожі?» Пані Ніна жваво заперечила. Зовсім ні, я зовсім не втомилася, я чудово спала. Я ніде не сплю так добре, як у спальному вагоні. Мабуть, я створена для подорожей. Ви любите подорожувати? Досить я мало подорожував. Раз я був в Венеції, і ще раз у Берліні, але, признаюсь вам, що подорож у вагоні дуже мене втомлює. Вона посміхнулася йому. О, мій Боже, у нас такі діаметрально протилежні характери. Мене тішить лише те, що протилежності притягуються. Автівка зупинилася перед входом в особняк, із якого вибіг слуга. Водій відкрив багажник і вийняв валізи. Кольський зняв капелюха. Дозвольте мені відкланятися. Це виключено, сказала пані Ніна з удаваним обуренням. Ви поснідаєте зі мною? Я вже поснідав. «О, егоїсти! І чому ви хочете преректи мене на самотність?» Вона взяла його під руку і попрямувала до дверей. «Ви будете споглядати неприємну картину насичення голодної істоти. Для людей ситих гид, що немає як спостерігати за поїданням їжі голодними людьми. Якщо йдеться про вас, то про гиду не може бути й мови. Але ви знайшли ще якийсь але Я мушу бути в клініці». «Готовий кінь і обладунки, дівчина моя, обійми мене, дай мені меч! Не будьте кумедним з тим своїм п'ятизмом до обов'язків, обійдуться і без вас!» «На жаль, — почав Кульський, але вона перервала, — «на жаль, ви не бажаєте бути добрим до мене, не відмовляйтесь мені!» «Який же це кошмар, порожній будинок! Одразу після повернення я почуватимуся жахливо!» «З мене вже досить обов'язковості. Це департамент мого чоловіка. Нехай принаймні ви будете лаєдним і добрим до мене. Хотім, хотімо вже!» Вже у холі Кульський сказав. «Я пообіцяв, що буду, там чекають на мене. Тоді зателефонуйте звідси, що якийсь пацієнт чи якась пацієнтка затримала вас у місті. Може ж бути пацієнтка, яка терміново потребує вашої присутності, правда ж?» Пані Ніна посміхнулася і додала. Мені, власне, терміново потрібна ваша присутність, пане докторе. Кольський також не міг не посміхнутися. Я цього не помітив. ви виглядаєте квітучо. А, ви ж таки це зауважили? За це вам належить нагорода. Вона звернулася. Нікого з прислуги не було. Пані Ніна стала на шпиньки і поцілувала Кольського в губи. Це ваш гонорар заплачений заздалегідь. Тепер лікарська етика не дозволить вам залишити пацієнта без нагляду. Кольському справді треба було бути в клініці, але він не міг її переконати. Вона була капризною, веселою і легковажною. У будь-якому разі дійсно в клініку можна було зателефонувати. «Залиште свій капелюх», – квапила вона. «Ходімо». В їдальні лакей встиг поставити другий прибор. Тепер ви повинні чимно почекати на мене, говорила пані Ніна, скубаючи лацкан піджака Кольського. У вагоні було багато пилу. Я прийму ванну, але це не займе мені більше десяти хвилин. О, за цей час ви можете зателефонувати до клініки і придумати якусь католицьку брехню на своє виправдання. Телефон було перенесено до спальні. Ніна навмисне не зачинила двері ванної кімнати. Мабуть, ванна вже була готова, бо замий до Кольського долину в сплеск води. Він розмовляв зі старшою медсестрою пані Зачинською. По черзі роздавав інструкції щодо всіх своїх пацієнтів і сказав, що важливі справи затримали його в місті. Коли через п'ять хвилин він повісив слухавку, почув голос пані Ніни. «Ви закінчили?» «Так, прошу, пані». «Ви вот бачите?» Як це є з тою вашою манією величі? Вам здавалося, що клініка розпадеться, якщо ви не прийдете, тим часом вони чудово обходяться без вас. Чудово, не чудово, але я маю бути там. Ви дозволите мені зачекати на вас у холі? Добре. Але перед цим подайте мені пане, халат. Тільки прошу на мене не дивитися. Кольський роззирнувся по кімнаті. Тут нема ніякого халата, прошу пані. Зрозуміло, халат тут, тільки далеко від мене висить, і я не можу його досягти. Але ж якщо я вам його подам, запитав він стурбованим голосом. Вона голосно засміялася. Ох, пане Янику, пане Янику, ну просто увідіть до ванної, зніміть халат з вішалки і подайте його мені. Чи для вас, як лікаря, вигляд жінки неодягненої, явощі надзвичайне? Мабуть, ні, сказав Кольський, подумавши, але я тут не як лікар. А в іншому випадку ви ніколи не бачили оголеної жінки? Він Був зовсім збентежений і лише через деякий час відгукнувся. Всякому разі я не можу цього сказати про таких жінок, яких я поважаю, які вимагають поваги. Очевидно, це ще більше розсмішило пані Ніну, бо вона продовжувала сміяти. Бо вона продовжувала сміятися. «Запевняю вас, що жодна жінка, яка може постати перед чоловіком без одягу, не вимагає від нього поваги. Ну, то давайте мені вже цей халат». Іншого виходу не було. Її прохання довелося задовольнити. Кольський закусив губу і увійшов до ванної кімнати. Це було досить велике приміщення для купання, викладене рожевими кахлями. На щастя ванна містилася у протилежному кутку кімнати, а банний халат висів просто біля дверей. Кольський намагався не дивитися на неї, але не міг приховати свого збентеження. Пані Ніна сиділа в ванні, склавши руки на грудях, і закривала їх. Він не міг не зауважити прекрасний образ її рамен та гарячий бронзовий колір шкіри. Намагаючись приховати недоречну поспішність, Кольський зняв халат, і підійшов до ванни. — Прошу, пані! — хрипко сказав він. — Обережно, не замочіть його у воду. Чому ви такий недобрий і дивитесь на мене? Я ж вас просила, — сказала цей з вдаваним обуренням. — Я зовсім не дивлюся на вас, — Кольський насупив брови. — Тоді заплющте очі і подайте мені халат. Він виконав її наказ. Почув раптовий сплеск води, а потім відчув, як волохатий банний халат, який він тримає, заповнює її гаряче тіло. — Дякую вам, — сказала вона невимушено. Пані Ніна загорнулася у халат, і перш ніж Кольський відійшов, вона обвела його шию руками. — Ти чарівний з цією своєю сором'язливістю, прошепотіла вона і поцілувала його ухо. — Чи відтепер будеш вважати мене розбещеною істотою? — Що, знову? Невпевнено протестував він. Він побачив зовсім близько її зелені, і скристі очі, цікаві і пронизливі. Вона своїми вустами ніжно торкнулася його підборіддя. «Ти завжди ретельно поголений. Гаразд, чекай мене в холі». Коли Кульський поспішно вийшов з ванної кімнати, вона ще раз покликала його. «Ви не погнівайтеся на мене, якщо я вийду до сніданку в халаті. Так не хочеться вдягатися» ж, прошу дуже, ви справді просите? — пішла вона в наступ. — Мені завжди здавалося, що я для вас байдужа. — Це не так, — непереконливо відповів Кольський. — За п'ять хвилин буду готова. Справді, їй довелося чекати. Вона прийшла у світло-зеленому халаті. Він помітив, що поспішаючи, вона залишила трохи більше рум'ян на одній щоці, ніж на іншій. Незважаючи на це, вона виглядала захоплюючи. Снідала за петитом, не перестаючи говорити. У певний момент вона несподівано кинула питання. «А що там діється з тією вашою лікаркою?» Вона це сказала легенько, але Кульський одразу наїжачився. «Не знаю, прошу, пані, вона поза Варшавою». «А ви не вистуєтесь? «Ні», – збрехав він. Пані Ніна пестливо поклала свою руку на його. Кульський дав би багато за те, якби міг її брутально відштовхнути. «Розумієте, пане...» «Пане Янику, я вам сказала, що це минеться. Час робить своє». «Можливо...» – неохоче пробормотів він. Його глибоко вразили ці слова, і він раптово в думках почав шукати помсти. Невідчому йому прийшло в голову, що зробить її неприємність, коли звинуватить її у тісніших стосунках з капітаном Корсаком. Він бачив його в домі Добронецьких частенько, Капітан поводився досить коректно, але неможливо було не помітити, що його надзвичайна врода і темперамент по-справжньому подобалися жінкам. «Ви так само легко забудете капітана Корсика, сказав Кольський після паузи. Пані Ніна різко подивилася на нього. «Що ви маєте на увазі?» – він знизав плечима. «Нічого». Вона невимушено засміялася. Ви знаєте, мене б образив ваш натяк, якби не його абсолютна безцільність і переконання, що ви про це прекрасно знаєте. Кульський опустив очі. Дійсно, звинувачувати пані Ніну у стосунках з капітаном було так само необґрунтовано, як звинувачувати її у стосунках з першим ліпшим перехожим, якого вона зустріла. Він зрозумів, що зі своїм злим жартом промахнувся і пробурмотав. Це не був натяк. Усмішка не сходила з її обличчя. Звісно, був. І в чомусь він мені зробив приємність. Приємність? Кольський здивувався. Так, приємність. Він дав мені незаперечний доказ того, що ви мене ревнуєте. Кольський хотів знизати плечима, але опанував себе і сказав, про ревнощі тут не може бути й мови. Так важко вам в цьому зізнатися. Чи це соромно ревнувати мене? Він мовчав, опустивши голову. Пані Ніна встала, наблизилася до нього, обережно обома руками підняла голову і, схилившись над ним так близько, що він відчував її подих, запитала. «Невже я така неприваблива і така бридка?» Кульський почервонів, знову його вразила її краса, та якийсь непереборний чар, який зароджувався з контрасту чуттєвості губ та ніздрів і холоду великих зелених очей. «Ви прекрасні!» – тихо сказав він. Кінчиками пальців пані Ніна кілька разів провела по його волосю і обличчю і прошепотіла. «Я так шалено скучила за вами!» У бібліотеці вікна наполовину були прикриті важкими домаськими шторами. Тут панувала приємна прохолода і сутінки. Пані Ніна вказала йому місце на широкій, зручній Софі. Ковальський вдав, що не побачив її жесту, і вибрав глибокий, шкіряний фотель. Але пані Ніна була надто досвідченою жінкою, щоб звернути на це увагу. Вона запалила цигарку і, походжаючи кімнатою, почала розповідати йому про своє перебування за кордоном, про людей, яких вона там зустрічала, про розваги та спостережень, яких багато привезла з собою. Найдивніше з них було те, що вона вперше справді тужила за батьківщиною. Вона вміла цікаво говорити. Світлозелений халат вишукано підкреслював розкішну будову і тіла. В очі Кольського не могли відірватися від неї, як і його увага. У певний момент вона відклала цигарку, сіла на широкому поручні фотеля і, спершись на плечі Кольського, продовжувала говорити так, ніби це положення було для неї чимось найбільш природним. Це надзвичайно дивне почуття з тих, які я знаю, туга. Людині здається, що їй повністю поглинула оточуюча реальність. Вона вже вжилася в нове середовище, зайнята новими справами, і раптом сліпучий спалах, чиїсь обличчя, очі, вуста і руки. Відчуваєш їх на собі з пронизливим реалізмом, і приходить усвідомлення того, що все, що нас оточує, стає неважливе, байдуже, навіть відразливе. Відразливе саме тому, що воно віддаляє нас від тих рук, від тих вуст. Тобі знайомий цей душевний біль, цей цілком фізичний біль, який пронизує груди раптовою короткою хвилею. Кульський піддався переконливості її слів і тону. Миттєво він не лише пригадав багато моментів туги за Люцією, але саме зараз... Така хвиля огорнула його, її душа, її яскравий, теплий погляд, її вуста, які при розмові рухаються так, ніби в щілині губ формуються слова, ніби тактильні форми якоїсь невидимого пластиліну, вуста, яких він ніколи не цілував і якими ніколи не володітиме. Біль, пронизливий фізичний біль у серці. Як вона це добре сказала, як вона все це знає, як може влучно пояснити, тепер вона здавалася йому єдиною істотою в світі, яка може зрозуміти його трагедію. Зрештою, на початку зближення вона з таким натиском говорила йому, що страждання душі можна стократ легше залікувати, коли чия щира допомога, чийсь мудрий погляд, чийсь вмілий, глибоке почуття візьме на себе частину нашої журби» як він міг сумніватися у щирості її слів, сказаних тоді на терасі вночі про почуття, про які вона говорила зараз, про мудрість і досвідченість людської душі, які він відкривав у ній щоразу. Хіба не божевілям було те, що він захищався від усього цього, замість прийняти її дари з усією вдячністю і відданістю? Курський мовчки простягнув руку і обійняв її ніжним лагідним рухом. Вона тільки чекала на це Сунулася на його коліна м'яко і впевнено. «Я стільки пережила там, далеко від тебе, стільки передумала!» Говорила тихо вона, ледь торкаючись, щукою його скроні. Були такі нервові дні очікування, дні безглузди надії. Уяви собі, що мене в той момент огортала якась манія. Я назвала це перечуттям. Я чекала, що ти мене здивуєш і приїдеш». Я знала, що це абсурд, сміялась над собою, але свої почуття контролювати не могла. Мене питали, що зі мною? Вона замокла і замить додала, а я знаю, що це. Чи зможу це назвати? Скільки існує слів, як багато визначень, можна згубитися в їхньому лісі і не мати змоги вибратися з нього і не знайти відповідного. Говорити про почуття... Це так, якби хтось хотів словами переказати музичний твір. Немислимо, ти згоден? Так, так, підтвердив він, і міцніше обійняв її. У скронях пульсувала круг. Усі м'язи пронизувала хвиля відчуття близькості її тіла. Вона прикипіла до його вуст довгим, розкішним, виснажливим поцілунком. Вона не відірвала вусти тоді, коли він підвівся і, несучи її на руках, поклав. Софу. Від цього дня, від тих годин, проведених з Ніною в бібліотеці, ставлення Кольського до неї кардинально змінилося. Він повірив, повірив, що вона кохає його, і хоча він був далекий від подібного почуття до неї, йому хотілося врівноважити їхні стосунки ще більш очевидним проявом любові. З огляду на думку оточення, вони не могли дозволити собі бачитись занадто часто. Ніна приходила до нього двічі, тричі на тиждень і затримувалася занадто довго в ті дні, заважаючи йому виконувати свої обов'язки щодо пацієнтів у клініці та поза нею. Звичайно, Кольський жодного разу не натякнув їй на це. Найменший натяк на цю тему був просто неможливий. З часом він навіть відчув бажання врегулювати цю справу. Він дедалі більше звикав до Ніни. Стосунки з нею здавалися ефективними ліками, а якщо не ліками, то принаймні наркотиком, який заглушав його тугу за Люцією. До Люції, щоправда, Кольський писав майже так само часто, як і раніше, і, можливо, під час написання цих листів він відчував якусь свою провину, зраду, яку вчинив. Це не мало ніякого обґрунтування, і все ж словами, сповненими ніжності, він хотів висловити їй свою покуту. Це були єдині моменти, коли любов до Люції наростала в ньому з такою сильною хвилею, як і раніше. Це були лише моменти, коли він змушений був глушити в собі переконання, що його роман з Ніною марний. Крім того, цей роман уже увійшов у його життя як природна і невід'ємна частина тижневої програми. Коли іноді бувало, що Ніна не могла прийти у призначений час, Кольський дратувався і не знаходив собі місця. Більш того, він навіть помітив у собі ознаки ревнощів, це було одного вівторка. Ніна мала прийти до нього о шостій. Зазвичай вона була пунктуальною, і коли щось мінялося в її планах, вона завжди повідомляла про це або листом, або телефоном. Цього разу було пів на сьому, коли він сам вирішив подзвонити їй. Покоївка підняла слухавку. Кульський назвав своє прізвище і запитав, чи можна запросити дружину професора. Він чітко почув. «Я зараз перекажу, пане докторе». Покоївка його знала, і, можливо, навіть здогадувалася, що він мав тісніші стосунки з її господиною. Тож вона, мабуть, не допускала, що пані хоче приховати від нього свою присутність вдома. Через кілька хвилин вона повернулася і сказала, «Вибачте, пане докторе, але пані немає. Пані поїхала до Констанціна. Я ще раз їй скажу, що пан доктор дзвонив». Курський поклав слухавку. Цілком впевнений, що його обдурили. Він добре знав розташування кімнат в особняку Добронецьких та місце телефонного апарата, тож чудово розумів, що служниця не могла не знати, що її пані немає вдома. Вона, мабуть, точно знала, що пані вдома, якщо сказала, що доповість. Мабуть, вона насправді повідомила і почула від неї розпорядження щодо цієї ідеї про Констанцін. Його охопив гнів. Звичайна брехня. З якою метою? Мета могла бути лише одна. І інший – мужчина. Руйнувала цю гіпотезу тільки одне питання. Чому тоді вона сама не зателефонувала йому з цим надуманим констанційським приводом? Таким чином вона б убезпечила себе від викриття. Вона була досить кмітливою, щоб усе влаштувати найправдоподібніше. Відповідь на ці сумніви з'явилася раніше, ніж він очікував. Посланець приніс її у вигляді листа. На аркуші паперу вона написала лише кілька слів. «Я обов'язково мушу відвідати Стефу в Констанціні. У неї знову напад. Я в розпачі, що сьогодні не побачу тебе. Н...» Відтягнув до кишені за чайовими і запитав посланця. «О, котрі вам передали цей лист? О п'ятій, прошу, пана. Але не я його взяв, тільки мій колега... А як він не міг, то передав мені. А я не думав, що це щось термінове. Після того, як посланець пішов, Курський ще раз прочитав лист і зневажливо відкинув далеко від себе. Папірець як бумеранг затріпотів у повітрі і впав йому під ноги. Він підняв його і розірвав на дрібні шматочки. Ось так, так, дорога пані, ми ще побачимо. Курський взяв капелюх і швидко збіг сходами. Поруч не було таксі. Коли він нарешті його знайшов, настільки заспокоївся, щоб замість того, щоб їхати на фраскаті, наказав їхати у клініку. Тут його не очікували. А оскільки нікого зі старшого персоналу не було, він спіймав у своєму кабінеті двох медсестер, які попивали каву і заїдали тістечками в компанії якогось незнайомця. Він був такий розгніваний, так бажав помсти, що грубо сказав «Яким правом ви сюди зайшли? Хто ви такий? І що це за пиятика в моєму кабінеті?» Засоромлений юнак зірвався на рівні і з жахом дивився на своїх товаришок, ніби чекаючи на них допом... від них допомоги. Вони ті мовчали, як закляті. «Хіба по нам невідомо?» Кольський майже зійшов на крик. «Що це неприпустимо, Що у клініці подобного я не потерплю? Це порушення дисципліни. Це вам так не минеться. Клініка – не місце для оргій. Це не дешева пивна. Скільки живу, нічого подібного не бачив. «Дуже вибачаємося, пане професоре», сказала одна з медсестер тремтячим голосом. «Тут немає місця жодним вибаченням. Будь ласка, залишіть мій кабінет. Негайно!» Вони так спішно виходили, що у дверях ледве протиснулися. Кольський сів за письмовий стіл і натиснув надзвоник. На порозі з'явився санітар. «Що це, чорт, забирай за порядки?» – крикнув Кольський. «Хто сьогодні черговий лікар?» «Доктор Прем'яновський. Будь ласка, запросіть до мене пана доктора. Через хвилину переляканий Прем'яновський з'явився у кабінеті Кольського. Звістка про те, що пану Будзинську та пану Колпиківну зі своїм гостем застукав у своєму кабінеті доктор Кольський, вже, схоже, розійшлася у клініці, бо Прем'яновський негайно почав виправдовуватися. Справді, я нічого не знав, пане директоре. Кольського, оскільки він виконував функцію доцента Ранцевича, Називали директором. Зазвичай йому це подобалося, хоча офіційно він не мав цього звання. Зараз, однак, він суворо сказав. «Я ніяк і не директор. Ви маєте це знати, пане колего. Але, на жаль, ви так мало цікавитесь тим, що відбувається в клініці, що під час вашого чергування можливий подібний скандал, щоб у моєму кабінеті медсестри влаштували собі пиятику з якимось молокососом, приведеним з міста». Попереджаю вас, що мені доведеться повідомити про це професору від Добранецькому, коли він повернеться до Варшави. Я був на другому поверсі при кровотечі, почав молодий лікар. Курський перервав його порухом руки. Я не прошу від вас пояснень. Завтра ви будьте ласкаві вписати цей випадок в особисті справи обох мецестер, казавши, що це сталося під час вашого чергування. Коли Приміновський пішов... Кольський нервово почав ходити кімнатою. Кожного разу, проходячи повз письмовий стіл, він машинально тягнувся за невеликими кружальцями печива і не помітив, як усе з'їв. Власне, незібраність дещо підбадьорила і втішила його. Зустрівши під час вечірнього обходу пану Будзинську, він сказав їй, «Порадьте своїй колезі, в майбутньому не робити подібних речей. Цього разу за вашу поведінку я вас не покараю. Також при нагоді Прим'яновському він дав зрозуміти, що інцидент забуто. Незважаючи на це, Кольський вийшов з клініки Пригнічений, його роздирали ревнощі. По дорозі, навіть звідки йому спало на думку, що у Ніни, коли він їй телефонував, був той самий капітан Корсак. Він готовий був поручитися за це, хоча добре знав, що капітан зараз перебуває десь на маневрах у східній Малопольщі. Впинившись у своїй квартирі, він вирішив це перевірити і зателефонував на квартиру капітана. У телефоні лунали заспокійливі тривалі гудки. Ніхто слухавки не брав. Було вже після 12-ї ночі, і в квартирі капітана нікого не було. Коли вже Кольський збирався покласти слухавку, раптом почув сон і розлючений голос. «Ало!» «Чи можу я поговорити з паном капітаном?» – спитав він, змінюючи голос. Я слухаю до дідька, але чи не могли б ви вибрати відповідний час? Кольський без жодних слів відклав слухавку і почав гарячково думати. Як вчинити? Як відреагувати на безсумнівну зраду Ніни? У нього в руці не було незаперечних доказів, але йому було достатньо переконання. Ніні довго, глузливого листа, непривітного і образливого. Йому спали на думку... Вгідливі пітити, непристойні порівняння, іронічні натяки. Такий лист був би великою помстою. Але хіба така жінка, як Ніна? Жінка боягузлива, котра підступно зраджує свого коханця, з яким вона могла чесно і просто розстатися, заслуговує на якусь помсту. О, щодо її моральних цінностей він більше не мав найменших ілюзій. Усе здавалося зрозумілим. Ніна призначила йому роль лише тимчасового заступника на час відсутності капітана Корсака. Ну вже ж, вистачить короткого холодного листа, без жодних пояснень, без жодних образ, витримав у жорстокому байдужому тоні, який відріже все безповоротно", Кульський сів написав. Шановна пані, з огляду на те, що сталося, я вважаю своїм обов'язком повідомити вас, що між нами все безповоротно закінчено. Я... Він прочитав написане і зрозумів, що це не підходить. Він розірвав лист на дрібні шматочки і написав другий. «Пані, я завжди розумів, що те, що нас пов'язувало, ви вважали випадковою забавою. Вчора ви вважали доцільне закінчити цю забаву. Я поспішаю повідомити вам, що цілком поділяю ваше рішення. Прощавайте, і я». Так було краще, з певним польотом, з певною свободою, давало зрозуміти, що йому зовсім на ній не залежить. Правду кажучи, не залежало. Але він мучився і грися всю ніч. Йому прийшло в голову, що його вдруге в житті відкинули. Не хотіла його Люція, яку він хотів узяти за дружину, яку кохав своїм першим, як вірив останнім коханням. Тепер Ніна покинула його заради іншого мужчини. Після цих двох випадків неважко було втратити віру в себе. Неважко було дійти висновку, що як мужчина він може заслужити лише на роль випадкового коханця. Коханець, подумав Кольський, виконувач обов'язків коханця. В.О. обов'язків коханця на час відпустки. Його чистолюбство було сильно підірване. А чому, думав він, стоячи перед зеркалом, я ж молодий, сильний і добропорядний. Звичайно, я вирізняюсь якоюсь надзвичайною красою, але мене завжди вважали пристойним. Я також не належу до типу чоловіків фальшивих, нульових. Я займаю серйозну посаду, добре заробляю. У мене попереду надійне майбутнє. Ніхто не може запідозрити мене у відсутності освіти та інтелекту. Тоді ж чому? Втрата Ніни не лише вплинула на амбіції Кольського. Він же звик до неї і добре знав, що певний час буде відчувати її відсутність. Не так слід розуміти, як він відчуває відсутність люці, але все ж наступного ранку він послав листа через хлопця-охоронця і пішов до клініки. День був надзвичайно важкий. Привезли кілька нових пацієнтів, яких треба було негайно класти на стіл. Обидві операційні з восьмої ранку до другої години дня були зайняті без перерви. Кольський сам провів кілька незначних операцій і асистував Ранцевичу у чотирьох більш серйозних. Коли він нарешті спустився до свого кабінету, то знайшов на столі записку про те, що пані професора Добронецька дзвонила тричі. Він зім'яв в і кинув його у смітник. Принесли обід. Він з'їв за апетитом і витягнувся на Софії з сигаретою в зубах. Годинник вибив третю. У нього було ще півгодини на відпочинок. Хтось постукав у двері. «Прошу!» – неохоче Кольський. Ніна увійшла до кімнати. Він зістрибнув з дивана і потягнувся до піджака, який висів на спинці стільця. Ніна виглядала чудово. Вона сміливо дивилася йому в очі, її обличчя було спокійне, як у статуї. Вона повільно відкрила сумочку, дістала з неї лист Кольського і майже зверхньо запитала. «Що це має означати?» Кульський подивився на лист так, ніби бачив його вперше. В нінених пальцях він виглядав так, ніби був чимось огидним, відразливим, брудним, чимось, що можна взяти в руки тільки для того, щоб негайно викинути. Він нахмурив брови і відвернув голову. Я хотіла спитати, що означає цей незрозумілий для мене лист. Кульський з ненавистю глянув на неї. Він розумів, що ця жінка хоче скористатися тим, що в нього нема жодних доказів її зради. Він сказав сухо. Годі, нам немає про що дискутувати, прошу пані. Вона знизила плечима. Я не збираюся дискутувати і не за тим прийшла. Я вимагаю пояснень. Курський мовчав. Припускаю, що маю на це право. Посилаючи мені подібний лист і мусив мати вагомі причини. Звичайно, вони у мене були. Чи можу я щось дізнатися про них?» Він прикусив губу. «Ти знаєш про них значно більше, ніж я. Тут не допоможе жодна комедія. Моє рішення остаточне». Ніна зміряла його холодним поглядом і небезироній запитала. «А як ти знаєш, що я хочу вплинути на зміну твого рішення? Чому ти такий впевнений?» Кузькір згубився. «Тим ліпше». «Краще для нас обох», – пробормотів він. «Можливо, мій любий, однак ти і розумієш, що твій лист образив мене. Я просто вимагаю від тебе пояснень. Чому ти не можеш мені відмовити?» «До твоїх послуг», – не дивлячись на неї, відповів Кольський. «Ти дозволиш мені сісти?» – він підсунув її стілець і сказав. «Ти зраджуєш мене. Я дізнався про це вчора поза всяким сумнівом». «Поза всяким?» – вона звела брови. «Ну, прошу». «Так!» вибухнув він. «Зраджуєш? Коли я зателефонував, щоб дізнатися, чому ти запізнюєшся до мене, похоївка сказала, що ти вдома». «Так тобі сказала?» «Сказала, що, що означало те саме. Сказала, що зараз запросить до телефону. А коли повернулася, повідомила про те, що ти виїхала. Якби це було так, вона б не могла про це не знати. Ти була вдома і не сама». «Звичайно», спокійно зізналась Ніна. «А крім того, я була така наївна, що не попередила служницю, щоб вона приховала мою присутність на випадок твого дзвінка. Кольський іронічно засміявся. «О, ні, ти зовсім не була наївна, ти просто не сподівалася на мій дзвінок. Ти була переконана, що я вчасно отримаю твого листа. На жаль, часом найбільш обдумані махінації провалюються. Якась незначна перешкода, наприклад, недбалість посланця, і все виходить на поверхню». На Ніниному обличчі не було жодних ознак занепокоєння. Вона спокійно запитала. «І що ж вийшло на поверхню?» Він зробив розгублену міну. «Чому нам порушувати ці неприємні питання? Я не хочу втручатися у твої романи. Я вже сьогодні не вважаю себе уповноваженим. То для чого?» «І що ж вийшло на поверхню?» Повторила Ніна рішуче. Кульський підняв голову і, не дивлячись на неї, сказав якось байдуже, «Ну, якщо ти справді хочеш, виявилося, що ти коханка капітана Корсака, бо це він був учора в тебе». Він говорив про це не лише переконливо, але й з деякою впертістю. Несподівано Ніна вибухнула довгим веселим сміхом. «Хо-хо! Ха, Янико, Янико! Твої ревнощі мали б мені листити. На жаль, у цьому випадку це абсолютно безпредметно. Гадаю, Корсик без найменшого спротиву погодився б на роль, яку ти йому приписуєш, або принаймні на те, щоб справді перебувати у Варшаві, замість бути на маневрах під Станіславом. Корський похитав головою. На жаль, твій сміх мене не переконав. І це з тієї простої причини, що пан Корсак зовсім не мучиться на маневрах, але... Найпростіше на світі перебуває у Варшаві. Вчора другу половину дня він провів з тобою, а ввечері був у власній квартирі, що я перевірив по телефону. На обличчі Ніни відбилося справжнє здивування. Це неможливо. Недалі, як позавчора, я отримала від нього повідомлення, в якому він згадав, що повернеться не раніше, ніж через місяць. Це якесь непорозуміння. Не може бути мови про якесь непорозуміння, роздратовано сказав Кольський. Перед тобою мені не треба робити жодної таємниці з цього. Отже, о 12 годині я зателефонував до нього на квартиру і запитав, чи можу попросити капітана. Я почув відповідь, до того ж роздратовану відповідь, що він біля апарата, і дивується, що йому вночі не дають спати. Ніна mm. посміхнулася. Ти просив капітана? І ти назвав прізвище капітана? Для чого мав називати? Не думаю, що в одній квартирі розмістився цілий ескадрон капітанів. Ніна якусь мить придивлялася до нього з поблажливим виразом обличчя. Нарешті сказала цілячі слова. Ескадрон, певно, ні. Але ще один може бути. Наприклад, капітан Супінський, який на час відсутності колеги поселився в його квартирі. Курський трохи розгубився, але одразу зауважив. Це дуже легко перевірити. Звичайно, зізналася Ніна. Перед тобою телефон, а поруч список абонентів зателефонуй і запитай. Курський подумав і відповів. Якщо ти думаєш, що я цього не зроблю, ти помиляєшся. Він знайшов номер Корсака і подзвонив. Він почув якийсь незнайомий грубий чоловічий голос, напевно, ординарця. Чи можу попросити пана капітана Корсака? Пан капітан перебуває на маневрах, відповів ординарець. «А пана капітана Супінського?» «Пан капітан приїде аж у четвертій», – була відповідь. Кольський буркнув дякую і поклав слухавку. Ніна палила сигарету. Він справді опинився в дурному становищі. На підтвердження своїх підозр у нього було два аргументи, і ось один із них розтанув у руці. Залишився другий. Насправді цього було б достатньо для його переконання у невірності Ніни. Якщо у неї не було близьких стосунків з капітаном Корсаком, має бути хтось інший. Але він точно є. Кольський дав би голову собі відтяти. Можна натиснути кнопку дзвінка? Обізвалася Ніна. Відмовчки виконав їй наказ. У дверях з'явився санітар. Прошу покликати сюди мого шофера, коротко сказала Ніна. Коли шофер увійшов до кімнати, вона запитала його. Чи Павловський не пам'ятає, де я могла вчора залишити свою накидку з лисиці? У машині вона не залишилася, пані. Точно. Після приїзду в гараж я прибирав машину і був би її знайшов. А вчора пані була лише у Перекоря і в Констанційні. Саме так, перебила його Ніна. Здається, я залишила лисицю в Констанціні. Нехай Павловський поїде і забере. Я повернуся додому пішки. Так, прошу, пані. Запопадливо відповів шофер і вийшов. У кімнаті запанувала мовчанка. Ніна повільно допалювала свою сигарету. Вона уважно загасила її по пільничці, встала, напівусміхнено кивнула Кольському і мовчки попрямувала до дверей. Вона зупинилася і байдуже глянула на нього. «Ніно!» – вигукнув Кольський. «Чим можу служити?» Він почувався винним, засоромленим, скомпрометованим, висміяним. Він був переконаний, що вона зрадила його. Тільки такі переконання з точки зору розуму – це не щось інше, як звичайна істерика. Тіні хибних доказів, бо це були лише тіні, прийняв за достатні докази її вини. У своїй уяві створив теорію, яка не мала реальної основи. Він просто висмоктав усе з пальця. Він зневажав жінку, яка, він мусив це визнати в душі, опустилася, віддаючи йому себе, опустилася, бо її соціальне становище, її краса та культура давали необмежені можливості у виборі коханця. Вона мала б надавати йому ляпасів по обличчю за ці його підозри, ігнорувати їх мовчки. Вона виявила йому велику ласку вже тим, що хотіла виправдати себе. І вона це робила так майстерно, так витончено і так болісно, що це подіяло сильніше від ляпаса. Він поводився як рубіян, поводився як ревнивий шмаркач. Ніно, ну, – почав Курський, – маю просити пробачення. Я справді все робив занадто поспішно і тебе образив. Ти можеш мені пробачити. Вона іронічно посміхнулася. Ой, не вибачайся так передчасно. Можеш про це потім шкодувати. Перевір, чи я тебе не обдурила. Проводь слідство, перевір прислугу. Можливо, я підкупила шофера і того там ординарця. Найми детектива. Не знущайся наді мною, покірно сказав він. Очі Ніни загорілися. Звичайно, найми детектива з таким нікчемним плазуном, як я. Слід дотримуватися поліцейських методів. Я твоя коханка не тому, що я тебе кохаю, а тому, що це честь і шана для мене. Чи я могла мріяти про таке щастя? На колінах я повинна дякувати за це добрій волі, бо хто ж інший ще б хотів мене? Кульський взяв її за руки і сказав, благаючи, не глузуй з мене, Ніно. Я не глузую, радше глузую з себе. Бо хіба це не смішно, що я прагну твоїх почуттів у той час, коли ти зловживаєш моїми. І справді, Янику, найбільше мені боліло те, що ти звинувачуєш мене у боягустві та малодушності. Подумай, чоловіче, що могло завадити мені прийти до тебе і сказати відкрито: мені з тобою нудно. Я полюбила іншого. Так, так, Ніно. Зізнався він, цілуючи її руки. «Пробач мені, прости, я був дурним. Чи зможеш ти мені пробачити?» В її очах з'явився смуток. «Я не зможу тобі не пробачити», – тихо сказала вона. «Я тільки не знаю, коли зможу з тобою зустрітися. Сам розумієш». «Розумію», – зізнався він. «Я мушу розібратися в собі. Не дзвони мені і не пиши, поки я не відгукнусь сама». Вона ледь торкнулася губами його щоки і вийшла. У перший день Кольський не міг відкинути думки від цієї неприємної справи, автором якої він став завдяки своїм дурним ревнощам та збудженню уяві. Наступного дня його настрій покращився. Він був задоволений, що все скінчилося добре. Третього дня вранці, минаючи площу Наполеона, перед самою поштою він зустрів капітана Корсака. Він застиг на місці так, ніби раптом отримав сильного удару в тім'я. Зупинився капітан. Він був у цивільному, у спортивному сірому вбранній спортивній шапці. На руці висіло пальто. Невеликий портфель тримав у руці. Щиро простягнув кольському руку. «Вітаю, докторе! Що нового в Варшаві? Але й спека!» «То ви, пане капітане, не на маневрах спромігся видобути із себе Кольський?» Корсак, як попередження, підняв палець до вуст. «Тсссс! Це великий секрет! Я вирвався у Варшаву накоротко!» Кольський вже опанував себе і майже вільно засміявся. «Звичайно! Шершеляфам?» – кинув запитально. «Ви надто здогадливий, докторе!» – капітан примружив очі. Але до побачення. У вагоні був такий пил, що я відчуваю себе бездомним псом, скупаним у піску. Мушу викупатися. Це просто з вокзалу? поцікавився з недовірою Кольський. Так, підтвердив Корсак. Салют. Він недбало приклав руку до козирка спортивної шапки і зник у натовпі. Хвилину подумавши, Кольський сів у таксі і наказав їхати на вокзал. Він переглянув розклад руху поїздів. Дійсно, капітан міг сказати правду. П'ятнадцять хвилин тому прибув поїзд зі Львова. Тепер він уже нічого не розумів. Увечері він мав велике бажання зателефонувати Ніні. Натомість він подзвонив на квартиру Корсака, щоб перевірити, чи він вдома. Звичайно, якщо його не буде вдома, це означатиме, що він проводив час з Ніною. Яке ж було здивування Кольського, коли він почув від ординарця. Капітана Корсака нема у Варшаві. Він на маневрах. «Повернеться через місяць!» Одне з двох. Або він зупинився в готелі, або, приховуючи своє перебування в Варшаві, заборонив ординарцеві повідомляти про свою присутність. Так чи сяк, це доведеться уточнити. Він більше не міг залишатися у невизначеності. Швидко перевдягнувся і вийшов з дому. Через п'ять хвилин він був на фраскаті і подзвонив у двері. «Чи є пані професорова?» – спитав він. Двері відчинив лакей. — Ні, немає, прошу пана доктора. Але незабаром має бути. Може, пан доктор зачекає? — Пан Хоу теж тут чекає. — Хто такий? — здивувався Кольський, який ніколи не чув цього прізвища. — Містер Хоу. Це англієць. Дійсно, у холі сидів дуже пристойний і надто блідий юнак з нудьгуючим виразом обличчя з моноклем у лівому оці. Побачивши Кольського, він підвівся, повільно виправив монокль, Ще повільніше простягнув руку і вимовив своє прізвище. Загалом він весь був якийсь якійсь сповільненої дії. «Що за мавпа?» – подумав Курський і зауважив, що юнак був у смокінгу. «У нас сьогодні шалена спека», – війшливо звернувся до нього. Містер Хоу відповів, скрививши один кутик рота, що могло навіть нагадувати посмішку. «I do not understand. I'm sorry». Виявилося, що він ані слова не знає ні польською, ні французькою. Оскільки вони дуже слабо знали німецьку, розмову, яку вели протягом півгодини, ніхто не міг назвати ані надто жвавою, ані цікавою, зважаючи і на те, що вони абсолютно нічого не мали, що сказати один одному. У будь-якому разі Кольський дізнався, що англієць уже місяць перебував у Варшаві, і його повернення додому залежить від певних справ, заради яких сюди й приїхав. Він також дізнався, що у Варшаві пан Хоу майже нікого не знає, окрім пані Добраницької, з якою він мав честь познайомитись на французькій рів'єрі. Справжнім полегшенням для обох став дзвінок, який сповістив про повернення господині додому. Присутність Кольського ані здивувала, ані стала несподіванкою для Ніни. Вона була в такому чудовому настрої, в якому Кольський давно не пам'ятав її. При цьому вона виглядала як мінімум на п'ять років молодшою. Після короткого привітання та декількох англійських речень, кинутих нудьгуючому юнакові, перенагідно вона повернулася до Курської. «Сподіваюся, що ви, панове, тут добре провели час?» «Я не можу говорити англійською», – пробормотів Курський. «Ах, як шкода, вибачте, я мушу перевдягнутися». Ще одне речення англійською мовою разом з приємною посмішкою спрямоване містерові Джиммі, і вона зникла у глибині квартири а чоловіки поважно обмінялися думкою, що це прекрасна і чарівна жінка. За чверть години Ніна з'явилася у чудовому вечірньому туалеті і майже водночас відчинилися двері в їдальню. На столі було накрито на чотири особи. Коли вони сіли, пані Ніна, ніби не бажаючи сказала по-польськи «Твої підозри, о, диво, справджуються. Можливо, ти провидець? Саме сьогодні прибув капітан Корсак». Він телефонував, і я запросила його на вечерю. Я також телефонувала тобі, хоча й не очікувала, що ти захочеш зіграти роль компаньонки. Оскільки я тебе не застала, то звернулася до пана Хоу. Сказавши це, Ніна підсунула англійцеві салатницю і перейшла на англійську. Курський не міг позбутися враження, що ця жінка слово в слово повторює те саме блідному дурникові, нахабно використовуючи те, що вони двоє не можуть порозумітися». Навіть якщо і так, то пані Ніна недовго могла насолоджуватися своєю грою, бо з'явився Корсак, який прекрасно володів як англійською, так і польською мовою. Підозри Кольського щодо готелю здалися правильними, адже Корсак прийшов у тому ж спортивному одязі, в якому він був вранці на площі Наполеона. Він вибачився за свою зовнішність і поперемійно, стріляючи з Ніною жартами, їв з вовчим апетитом. Він, здавалося, був у чудовому настрої, але через деякий час Кольський зауважив, що капітан з відкритою неприязню поглядає на англійця. Він звертався до нього дуже рідко, відповідаючи на його запитання коротко і недбало, з непривабливим виразом обличчя. У якийсь момент, коли містер Хоу був зайнятий розмовою з Ніною, капітан пробормотів до Кольського, що сидів поруч. «Звідки взялася ця англійська інфузорія?» Кольський ледь знисав плечима. «Поняття маю. Вперше бачу». Завжди пильна Ніна почула і пояснила. «Містер Хоу відвідує Польщу. Це дуже приємний юнак, хоч і трохи манірний». Курсик нахмурився. «Так, досить манірний у тій безцеремонності, з якою леститься до вас». «Ах, яка фраза, капітане!» Їй додала англійською. «Капітан вважає, що у вашому кокетуванні багато безцеремонності». Це правда, підтвердив англійць. без Безсеремонністю у цьому випадку моя маска. Якби я хотів довести своє кокетство до рівня обожнюваності, яку маю до вас, я став би смішний для навколишнього оточення через надмірну запопадливість та відданість. Кульський нічого не розумів. Зрештою, він не припускав, що у словах англійця міг бути якийсь надзвичайний зміст, але те, як юнак дивився на Ніну. Могло викликати серйозні побоювання. Так дивитися на жінку має право лише чоловік, який тісно пов'язаний з нею, і між ними існує повна довіра. Каву подали у холі. Тут капітан уже зовсім не приховував свою антипатію до англійця. Навіть щодо ніде він став холодним і зухвалим. Розмовляв лише скользким, розмовляв дуже щиро, Значить, цією сердечністю хотів підкреслити різницю, яку він робить між собою та рештою товариства. Курський цим був приємно здивований і сам пильніше придивлявся до містера Ху. Близько одинадцятої Курсак підвівся з явним наміром попрощатися господинею. У його гордовитій зведеній голові, у сій поставі було щось, ніби як ображена гідність. «Залишайтеся тут». Несподівано теплим і м'яким тоном сказала Ніна. Зрештою, ваш поїзд вирушає лише о на першу. Щиро вам дякую, але я хотів би ще з деким побачитися. Ще маю вирішити певні справи. Будь ласка, залишайтеся, будь ласка, повторила вона таким прохальним тоном і так поглянула, що кров вдарила Кольському в обличчя, а молодий англіст демонстративно потягнувся до журналу на столику поряд і почав його роздивлятися. Після довгого мовчання капітан нарешті сказав. «Ну, якщо ви так бажаєте...» Він здався, сів і, компенсуючи свою різкість гумором, додав. «Але за це я вимагаю оплати у вигляді чашечки кави». «Отримайте її негайно», сказала Ніна і встала, щоб наповнити його чашку. У Кольському все кипіло. Якщо він не зірвався відразу, то це лише тому, що не хотів виглядати смішним». Однак тепер йому все вдалося вкласти в голові, увесь сценарій свого виходу. Отже, він погляне на годинник, скаже, «Я заздрю вам, що ваші обов'язки не змушують вас залишати таке гарне товариство. Я ж, на жаль, мушу бути в клініці. Це доля лікаря. Потім встане і попрощається». Йому вдалося виконати лише перший пункт своєї програми, адже коли він дістав годинник, пані Ніна з чарівною посмішкою звернулася до нього. «Ах, любий доктора, зовсім забула. Мій чоловік сьогодні надіслав деякі документи, які стосуються клініки, і попросив передати вам. Вони, здається, лежать у кабінеті на письмовому столі. У синьому конверті. Знайдете?» Вибитий з програми Кольський відкашлявся і встав. «Припускаю, що знайду». Коли він зник у дверях вітальні, за якою був кабінет, пані Ніна вибачилася перед іншими гостями по-англійськи. Я не впевнена, що він знайде. Я, здається, сховала це в шухляду. Панове, вибачте, один момент. Вона швидко прийшла через вітальню. У кабінеті застала Кульського, який марно шукав на столі синій конверт. З жестом втоми і благанням про Ніна простягнула до нього руки. Не йти, не залишайте мене з ними. Вони обоє закохані в мене. Можуть дійти до скандалу. Кульський суворо подивився на неї. Вони тебе, ти їх, хоча мені дуже важко визначити, кого кохаєш ти. Не знаєш кого? – запитала вона, примрожуючи очі. Перш ніж він зміг відступити, Ніна закинула йому руки на шию і обсипала поцілунками. Ось кого, ось кого, ось кого, – повторювала вона пошепки. Я хотіла тебе покарати за твої гідкі підозри і не розмовляти з тобою тиждень, але я просто слабка жінка. Я вже сьогодні зателефонувала, а завтра, завтра я приїду до тебе у звичайний час. А зараз я прошу тебе, іди до них і якось займися ними. Я ж не можу допустити до того, щоб у моєму домі, домі мого чоловіка, стався бешкет. Це б мене скомпрометувало. Сам розумієш, я маю право просити тебе про допомогу, пам'ятай. Ти єдина людина, яку я можу попросити про допомогу. Ти ж мені не відмовиш у цьому, правда? «Іди, іди до них!» Коли Кольський завагався, додала, «Мені потрібно підмалювати губи і поправити волосся після цих поцілунків і трохи охолонути. У мене певно плями на обличчі». Кольський, проходячи через неосвітлену, вітально думав, або вона з дияволом лукавствою розпусти, або надзвичайний збіг обставин постійно говорить проти неї. Супереч очікуванням у Холі він застав обох чоловіків, які були зайняті мирною бесідою. Мабуть, культура бути в товаристві і добрі манери взяли гору над взаємною неприязнью. «Якби вони знали, – думав Кольський, – що те, за що вони борються між собою, належить мені…» Він не закінчив цієї думки, бо Ніна повернулася. Зав'язалася досить жвава розмова по-англійськи, в якій Кольський зрозуміло не брав участі. В якийсь момент Ніна подивилася на годинник і сказала «Ну все, тепер я вас не затримую. Містер Ахоу тут своя машина, і він настільки люб'язний, що відвезе вас, панове». «Шкода, я не можу скористатися цією люб'язністю», з посмішкою відповів капітан. Волію перейтись. У мене ще є півгодини часу. А ніч така гарна». Вони попрощалися з Ніною і одночасно вийшли. Перед особняком справді стояла машина англійця, який поспішно попрощався з ними. Корсаки Кольський вийшли на вулицю Вейську і через площу трьох хрестів пішли у бік братської. Ішли мовчки. Раптом капітан зупинився і, схопивши Кольського за плече, процідив скрізь тиснуті зуби. Якби не те, що я мушу завтра з'явитися в полку. Бо дав командиру слово честі, що з'явлюся, повір мені, я бив цього жиголу, цього збочинця шпіцрутином по губі!» Він відпустив плече Курського, і вони знову мовчки зробили кілька кроків. «Чи не думаєте ви, пане капітане, що містер Хоу – коханець пані Добронецької?» – капітан розсміявся. «Ти чудовий хлопець! Чи я так не думаю? Це ж очевидно! Вона його коханка і, крім того, боїться його!» «Звідки такий висновок, що вона його боїться?» – розбитим голосом запитав Кольський. «Як звідки? Це цілком зрозуміло. Ми удвох з нею повинні були повечеряти. Тим часом прийшов цей зморщений дурник, і вона не посміла його виставити за двері. Чому? Бо боїться його, або боїться його втратити». Такі іноземні, розбещені типи знають різні штучки, пане дорогий. І після паузи додав – свині! Вулиці були майже порожні. Частина ліхтарів не світили. Після спекотного дня прохолодний вітер приносив велике задоволення. Однакольський цього майже не помічав. Звичайно, знову обізвався капітан вас також мусила запросити в останню хвилину, щоб рятувати, як думаю, мою ситуацію. Вашу, зауважив Кольський, з випливало, що вона також є і вашою коханкою. Капітан дивився на нього, як на божевільну. Ага, що ще? Зовсім ні, неохоче сказав він. Принаймні, кохаю її без взаємності. Закінчення він якось дивно пирснув і замов. Вони вже доходили до вулиці Маршалковської, коли капітан затримався і, встромивши вказівний палець у ліве плече Кольського, сказав, «Ви коли-небудь замислювалися над дивною психологічною загадкою. Скажімо, маєш роман з одруженою жінкою. Маєш і все тут. Звичайна річ. Ви прекрасно знаєте, що частіше чи рідше вона мусить обдаровувати і власного чоловіка своєю прихильністю». Ти зустрічаєшся з цим чоловіком, чорт, забирай щодня, і насправді він тобі навіть подобається. Як же зовсім інакше виглядає справа, коли одна і та сама заміжня жінка має справу не тільки зі своїм чоловіком, але й з іншим мужиком. Тоді все нутро тобі перевертається, ти б розірвав коханця на шмаття. Що це може бути до дітька? Звідки така різниця у стосунках? Курський похитав головою. «Не знаю, я на цьому не розумівся. Саме так. Філософи там пишуть про різні речі, про якусь там критику чистого розуму та інші дурнички, які ніколи нікому не принесуть користі, а не займаються житейськими справами. Ну і чого, не бійтеся. За чотири тижні маневри закінчуються, і я не раджу тому скунсові залишатися у Варшаві. А ти гарний хлопець, чесне слово. Після мого повернення до Варшави ми повинні частіше зустрічатися». «Ви граєте у бридж?» «Дуже погано. Треба підучитися. А зараз до побачення, бо мій поїзд тече. Салют!» Курський повернув бік будинку. Він відчував, ніби в болото. Тільки як не дивно, основний тягар його звинувачень лягав не на Ніну. Вона здавалася йому істотою такою маленькою і такою дрібною, що їй просто не можна було звинувачувати у нормальній людській відповідальності за скоєнні діяння. Ані звинувачувати, ані карати. Карати їй було б так само безглуздо, як, наприклад, знущатися над собакою чи котом за те, що з'їв шматок м'яса, залишений без нагляду. Звірятко. Розумне, хитре звірятко з примітивними інстинктами. Перш за все він відчував в тому, цю найважчу з усіх моральну в тому, що межує за патією. А ще відразу до себе. Як він міг опинитися у подібній ситуації? Він вірив цій жінці. Але його провина, тому що він хотів вірити, тільки його провина. Зовсім не ображався на неї, лише відчував зневагу до себе. У цьому полягав найболючіший урок на майбутнє. Ніколи не наближайся до тих жінок в етичних нормах, яких ми, бодай на мить, можемо поставити знак питання. Тієї ночі Кольський написав Люці. Мені здається, що можна пройти через болото і вийти з нього ще чистішим, навіть кращим, ніж було раніше. Ви поділяєте мою думку? Тепер тільки я розумію притчу про блудного сина і те, чому завжди більш глибоко до мене підсвідомо промовляла святість Марії Магдалини, ніж святість Терези. Мені потрібен певний фізичний і духовний перепочинок. Як мені не вистачає розмов з вами? Як мені не вистачає розмов з вами? Я замінюю їх таким чином, що, пишучи до вас або читаючи любі, дорогі, добрі листи, я маю перед собою вашу фотографію, з якої на мене дивляться ті самі знайомі, найкрасивіші в світі в очі. Насправді написання цього листа мало заспокійливий вплив на його нерви, і коли він засинав, був уже зовсім спокійний. Все, що Кольський пережив за останній день і за останні місяці, здавалося йому чимось надзвичайно далеким, якоюсь нецікавою історією, яку розповідав хтось сторонній дуже давно. Йому здавалося, що його відділяють від цього сотні миль. Кольський настільки викреслив із своєї свідомості Ніну і все, що з нею пов'язане, що йому навіть не прийшло в голову повідомити їй про це. Тож у п'ятій годині... Коли він почув дзвінок у передпокої, спочатку навіть не подумав, що це може бути Ніна. Побачивши її, він не міг опанувати своє здивування, яке вона сприйняла за щось інше і вдала, що нічого не помічає. Вона втомленим рухом простягнула до нього руку. «Ах, я так вдячна тобі за вчорашній вечір. Ти навіть не можеш собі уявити, як це все було для мене боляче. До цього часу не можу оговтатися від цих жахливих вражень. Вона обійшла до кімнати і без опустилася на канапу. У білій, шовковій сукні, без рукавів, із маленьким декольте виглядала майже як дівчинка. Наївна, примхлива, свіжа. Вона була майже без макіяжа, або робила це настільки майстерно, що її засмага, блакитні тіні під очима, брови, вії та губи здавалися малий природний колір. Кульський з недовірою придивлявся до її зовнішності. Вона просто не асоціювалася в його уяві з тією кількості інформації, яку він зібрав про неї вчора. Любий, ти можеш мені подати сигарету?» Обізвалася вона, помітивши щось незвичне в його поведінці. Хотіла виграти час, щоб зорієнтуватися в настрої Кольського і обрати найбільш відповідну тактику. Він мовчки подав коробку сигарети-сірника і, не промовивши ні слова, сів напроти неї. Розкажи мені, Янику, як усе вчора закінчилося? Сподівайся, що між цими божевільними не було ніякої сварки? Ні, до цього не дійшло. Це лише завдяки тобі. Ти навіть не можеш собі уявити, як я тобі вдячна. Завжди можна розраховувати на твою поміркованість і такт. Ти справжній мужчина. Знову запала мовчанка, після чого Кольський спокійно сказав. Слухай, Ніно. Я хочу поговорити з тобою серйозно і щиро. Що сталося? Вона зробила здивоване обличчя. Він запережливо похитав головою. Не тепер. Відбувалося постійно. Тільки я цього не помічав, аж раптом прозрів. Страждання відбилося на її обличчі. Ох, Янико, відчуваю, що ти хочеш мені зробити якусь прикрість. І з благанням в голосі обізвалася вона. Прозрів раптово. Продовжив Кольський, я пізнав тебе, я не буду набридати тобі ніякими проповідями, ні моральними вченням, по-перше, тому що я не відчуваю покликання до них, по-друге, тому що вони були б неефективними. Ти зріла людина, розумієш життя, чітко знаєш, чого хочеш, дієш так, як диктує тобі твій смак. У тебе є своя життєва програма. Вона встала і підійшла до нього так, ніби збиралася сісти йому на коліна, але... Кульський сказав з притиском, будь ласка, вислухай мене до кінця. Чи, чи не можемо відкласти на потім? Він ледве усміхнувся. Ні, Ніно, ну. отже, я також зріла людина, у мене також є окреслений шлях, власні погляди, власний сенс життя, словом, індивідуальність. Признаюсь, не можу зрозуміти, що змусило тебе зайнятися моєю особою. Можливо, я взагалі не стану цікавим об'єктом для жодної жінки. Для тебе ж я ні в якому разі не представляю тих цінностей чи відсутності цінностей, яких ти шукаєш у чоловікові». «Ти хочеш порвати зі мною?» – запитала вона. «Не порвати. Для цього вживають такі слова. Для чого вживати такі слова? Просто розлучимось. Нас накоротко поєднала, незрозуміла мені примха долі чи... Твоя примха. Але з самого початку це поєднання було абсурдом. Я не докоряю тобі, що окрім мене у тебе були інші коханці. Це питання твоєї совісті. Я не судитиму тебе, бо я сам винен. Було б смішно, якби я грабуючи за плечима у твого чоловіка його почуття і ласку, які ти йому маєш давати. Замвону кидати громи і блискавки лише тому, що хотів залишити за собою монополію на цю крадіжку. Пропоную чесно і мудро. Розлучимось. Давай, розлучимося не як пара хороших друзів, а як люди, які помилилися і без жалю розходяться в різні сторони. «Я не маю наміру, ані боронитися, – сказала Ніна, – ані виправдовуватись. Я просто хочу звернути твою увагу на одне. На те, чого ти сам не зауважив. Ти думаєш, що твій вчинок шляхетний і не береш до уваги те, – що відчуваю я? Що переживаю? Говориш, розлучимося. Бо тобі це нічого не коштує. А тобі в голову не приходило, що для мене це може бути драма. Він високо звів брови. Драма? Скоріше фарс. Один з багатьох фарсів. Вона вдала, що не чує цього, і продовжила. Тобі здається, що уникаючи науки, моралі й осуду, ти поводишся що до мене порядно. Не бачиш того, що найбільше мене ображає. Якби ти хоч трохи мав до мене почуття, ти б не сказав, розлучимося, бо ти інша, ніж я того хочу. Ти б сказав, стань іншою, змінися, хочу мати тебе такою, якою тебе кохаю. Я вважаю, що ти робиш погано. Я тобі допоможу. Ти знайдеш у мене моральну підтримку, знайдеш дружню руку. Корський похитав головою. «Ні, ні, ну це порожні слова. Я не тому хочу розлучитися з тобою, що дізнався про твоїх коханців, а тому, що я усвідомив, наскільки огидна роль бути коханцем чужої дружини, наскільки неможливо встановити межу між тим, що ти називаєш коханням, і тим, що твій чоловік назвав би розпустою». Ніна іронічно засміялася. Любий мій, надто дешевою ціною ти хочеш досягти етичної переваги наді мною». До цього часу Кольський намагався уникати того, що могло б образити її, але тепер він сказав, бо це не вимагає аж надто великих затрат. «Ти дуже милий». Вони обоє замокли. Ніна палила сигарету, Кольський грався з ключами, які тримав у руці. «Ти поводишся не як мужчина», – обізвалася вона нарешті. Він знизав плечима. А як би мав вчинити мужчина? Він став би вимагати, щоб я розірвала з іншими. Він зробив заперечливий рух головою. Ти мене зовсім не розумієш. Але я хочу тебе зрозуміти. Ну, отже, перш за все, я не вірю в те, щоб тобі вдалося змінити свій теперішній спосіб життя. Спосіб життя – це не випадковість. Це простий наслідок характеру людини. Але не про те мова. Навіть якби я був упевнений, що ти покинеш Корсака, того англійця та інших, яких я не знаю, все одно б я не зміг бути з тобою. Найменшою мірою не хочу тебе образити. Так, я визнаю багато твоїх якостей. Ти розумна, вишукана і красива. Я добре знаю, що розлучаючись з тобою, я не травмую тебе. Бо тобі не залежить на мені. Вона перервала його. Судити про це залиш мені. Тут може входити в гру винятково твоя роздратована амбіція, роздратована тим, що ініціатива розлучення йде від мене. Ну, от, хочу тебе заспокоїти. Я не вимагаю жодних прав для задоволення. Я не бачу в цьому жодної переваги. Навпаки, вважаю, що у цій грі я програв, оскільки ти залишишся такою, якою ти була, ось якою ти є. Я ж змушений переглянути свою поведінку ти не маєш нічого такого, чого можна позбутися, я ж, зрештою, не будемо про це говорити. Ніна підвела голову і запитала. Я тільки хочу знати ще одне. Ти зустрів іншу жінку? Спершу він не зрозумів, про що їй йдеться. Та ні, Ніно, ну, о боже, які ж ми далекі! Вона встала і по почала повільно натягувати рукавички. Ну що ж, сказала вона з посмішкою. Мені не лишається нічого іншого, як тільки попрощатися з вами. Ніна простягнула руку, яку Кольський мовчки поцілував. Вона повільно йшла до дверей, біля дверей обернулася. Насправді ви добрий хлопець. Перш ніж він зміг щось відповісти, вона вийшла. З того дня він її не бачив. Минуло три тижні він просто обходив ввечері пацієнтів на другому поверсі, коли прибіг санітар. Пане докторе, внизу пані професорова Добранецька, і вона просить пана доктора. Кульський відразу здогадався, що мусило статися щось надзвичайне. Коли ж він увійшов до кабінету директора і побачив Ніну, злякався. Вона була бліда з глибокими колами під очима, руки тремтіли. Що з вами, пані? запитав він із щирою стурбованістю. Її голос тремтів. Мій чоловік дуже погано з чоловіком. Пан професор повернувся? Ні. Я отримала лиз Марінбада. Доктор Гартман пише, що у голові чоловіка виявили пухлину. Це, мабуть, питання лише місяців чи навіть тижнів. Страшно. Мені страшно. Вона точно не прикидалася. Її вічай був щирим. Це було несподіванкою для Кольського. Отже, Ніна, схоже, була близька до чоловіка. А може, навіть по-своєму кохала його, в її очах стояли сльози. Кульський схилився над нею. Не втрачайте надії, сказав він своїм професійним, заспокійливим тоном лікаря. Подібні діагнози можуть бути і помилковими. І все одно такого типу пухлини можна видалити. Я сумніваюся, що в Марінбаді були досить серйозні фахівці у цій галузі. Ніна витерла сльози. Дай то Боже. Єжий хоче повернутися до Варшави, але про повернення самому не може бути й мови. Він мусить мати в дорозі відповідний догляд. Чи не поїхали б ви зі мною?» «Так, звісно, прошу, пані». Доктор Гартман радить забрати Єжі якнайшвидше. «Боже, Боже, саме цей поспіх найбільше мене лякає. Чи маєте ви при собі лист Гартмана?» Вона заперешла, похитала головою. «Я б хотів його прочитати». «Там немає більш ніяких точних даних, але я можу його надіслати», – Кульський подумав і сказав. «Я не бачу причин, щоб відкладати поїздку. Я тільки мушу домовитися з Ранцевичем. Коли ви будете готові?» «У будь-який момент». Наступного ранку Кульський з Ніною швидким поїздом виїхали до Мар'їнбада. Розділ тринадцятий Немає прекраснішої пори року, ніж осінь, рання осінь на величезних білоруських просторах. По полях, по стерній облогах лагідний теплий вітерець розносить срібні нитки бабиного літа. Ліси стоять тихі, заслухані, у пурпурову та жовту стиглість листя. У садах яблуні та груші, звільнені від ваги плодів, ледачим рухом гілок потягуються перед зимовим сном. На таку гробці влаштовують щебетливі зльоти у золотій соломі. В блакитне небо чорними лініями перекреслюють журавлені ключі. У стодолах ритмічний танок вибивають ціпи. Вилітає налите зерно з колосків, вистояних на сонці, щоб перевіяне й чисте злитися сипучим струменем у великий мішок. Око господаря радіє з достатку. Йому приємно, коли його плечі відчувають важкість зібраного врожаю, Стогнучи більше за звичкою, ніж від зусиль, він складає мішки на воза цілу гору. Маленький пузатий коник має достатню силу, щоб без поспіху, нога за ногою дотягнути збіжжя до млина. А млин — це ненаситне чудовисько, доброзичливо буркотить і величезними зубами пережовує пережовує молоде зерно. Широким потоком вода падає на колесо і пінячись шумом витікає низом. Вдень і вночі у відкриту пащу сиплеться жито, день і ніч у білих туманах, що пахнуть хлібом, не пересякає потік борошна. Голодною буває весінь на бідних білоруських землях, тож коли неколи але ранньої осені млин відпочинку не знає. Люди нудьгувалися за хлібом, за чорним запашним хлібом, якого з весни багато хто не мав у роті. На добрий початок можна було і в неділю не зупиняти млин. Але старий Прокіп Мельник мав свої принципи і ніколи не відступав від них, хоча знав, що Гайер у Піддубній та Шимонюк у Раковщині працювали по неділях. Конкуренція конкуренцією, а свято свято. Тому то в неділю й замовкали жорна у млині Прокопа Мельника – Сам він у святковій вишневій блузі, підв'язаний тостою шовковою мотузкою, йшов на розмову до вільчура, з яким сидів на ганку лікарні. Решта мешканців млина також відпочивали. Зоня та Ольга поїхали на Бервінт чи до містечка. Наталка вислизала тихенько у бік нескупи, де на неї чекав її шанувальник та ровесник Сашко. Донка та Василь каталися на човні по ставку. Вдома залишилася лише стара Агата та Віталіс, який хропів під тополою. Як завжди, омила провів день у коршмі в Радолішках. Люція вільний час присвячувала своїм приватним справам. Вона писала листи знайомим, ремонтувала свій гардероб, а також гардероб Вільчура, звичайно, без його відома. Тим часом на Ганку точилася повільна розмова. Вільчур випитував Прокопа про справи у млині, про ціни на збіжжя, про те, що очувати в околиці. Сам розповів про найцікавіші випадки у лікарні. Вона непогано процвітала. Як завжди після жнив, люди пригадували про свої недуги та про те, що можна їх позбутися, якщо просто піти до професора. З принесених пожертв можна було забезпечити нагальні потреби лікарні та свої власні без значних заощаджень, але й не бідувати. Коли вони вже вичерпали ці теми, Прокіп почав детально розповідати про свої плани на майбутнє. Найбільше його цікавила думка переписати млини землю на Василя. «Я вже людина немолода, – говорив він, – і хоча, дякувати Богу, здоров'я й сили не бракне, раптова смерть завжди може статися. Чому ж я повинен залишати непорядок після себе? Поки я живий, вони всі мене слухають». Але якби я помер, хто знає, чи не було б яких суперечок між Василем, Ольгою та Зоною. Не дай Бог, якби дійшло до тяганини по судах, і так весь доробок мого життя був би змарнований. Тож я подумав так, ще за життя все перепишу на Василя. Він хлопчина чесний, ані сестри, ані братові не скривдить, а таким правом худоба залишиться в одних руках і не змарнується». «Коли ти думаєш це зробити?» – спитав Вільчур. «А от думаю, що після водохреща відбудемо весілля, то й поїду в повіт і перепишу. Радиш чи не радиш?» «Ясно, що раджу», – відповів Вільчур. «А скажи, ну мені, чи ти задоволений зі своєї майбутньої невістки?» «О, в чому же мені бути незадоволеним? Не дівчина, а золото, охоча, працьовита, весела, а головне здорова. Нехерлявих дітей буде народжувати. Тож, щиро кажучи, з цією думкою я її привіз з міста. І навіть спочатку журився, що між нею та Василем не було ніякої прихильності. Коли чоловік і жінка живуть пліч-опліч, повинна з'явитися прихильність. І вона з'явилася. Запала мовчанка. Довкола була тиша, тільки з млина долинав монотонний шум води та тріск сойки, яка сіла на одній з берез, що росли біля гостинця. «Ну, а як бути з тобою?» – обізвався Прокіп. «Зі мною?» – Вільчур прокинувся від задуми. «А як же ж? Ти не гнівайся на мене, що я тебе про такі речі питаю, але я дивлюся, дивлюся, та й дивуюся». «То з якого боку? Що тебе так дивує?» «А от, під одним дахом ти живеш із цією паною. Кожен бачить, що ви прихильні одне до одного». Якби йшлося про когось іншого, не про тебе, то люди почали погано говорити про вас. Так, бронь Боже, ніхто нічого поганого не думає, але вже не раз мене питали, коли він з нею жереться, наш професор. То я й кажу, а Бог вже його знає. Бо ж свідки ж я маю знати? Та вони, запитайте. То я їм, самі питайтеся, чи ж то у вас в губі язика немає. Але, мабуть, не мають відваги. Вільчор опустив голову. Сам не знаю. Сам не знаю, що робити. Справді не знав. Дійсно, тиждень тому він повністю вирішив одружитися з Люцією, але тоді стався один невеликий випадок, який дав йому ґрунт для роздумів, і якщо не перекреслив планів про одруження, то в будь-якому разі він їх сильно підірвав. А було так. У лікарні тривалий час лікувався десятирічний хлопчик, син Гончарас Бервінт. Збираючи яблука, він впав з дерева і зазнав досить серйозних внутрішніх травм. Він був наймолодшим пацієнтом лікарні і улюбленцем усіх. Навіть у мела міг годинами просиджувати біля його ліжка, розповідаючи найдивніші історії. Донка приносила йому різні ласощі, Люція пошила йому гарне вбрання, а Вільчур заглядав до нього значно частіше, ніж вимагала турбота про його здоров'я. Малий Петрусь поступово одушував. Попервах йому дозволили вставати по кілька годин на тиждень, потім він лише спав у ночі у ліжку. Ніхто не поспішав відправляти його додому. Але вдома він був потрібний. Молодша сестричка не могла впоратися з великим стадом гусей, і одного разу батько приїхав за Петрусем. З цією сумною новиною Люція прийшла до Вільчура разом з хлопцем, щоб він попрощався з професором. «Подякуй Петрусю, панові професору, за те, що він тебе вилікував. — Тим часом я спокою твої пожитки, — сказала вона і вийшла в приймальню. Хлопчик простягнув руки так, ніби хотів обійняти професора за шию. Вільше розчулений, нахилився і підхопив малюка, щоб поцілувати його. — Але ти важкий, — сказав він, засапавшись і поставивши його на підлогу. Через деякий час повернулася Люція, а за нею на порозі з'явився батько Петрусяк. Селянин почав дякувати і вибачатися за неприємності, яких тут, напевно, завдав його син. «Але ніяких неприємностей, – весело сказала Люція. – Він найслухняніший хлопчик, якого я бачила в житті». Раптом вона схопила Петруся, обідняла його і закружила з ним по кімнаті. Люція зовсім не помітила, як це вразило Вільчура – прикусив губу і сумно придивлявся до неї, коли вона без жодних зусиль танцювала по кімнаті з хлопчиком на руках, з тим самим хлопчиком, якого він ледве міг підняти. Ніколи раніше випадок так яскраво не підкреслював різницю у їхньому віці і у силі. Люція не помітила цього і зовсім не здогадувалася, якого болісного удару завдала його надіям. Вона пізніше також не могла пояснити нічим не обґрунтований відхід від неї Вільчура та смуток, який почав мучити його. Даремно шукала вона у своїй пам'яті якесь необачне слово, якийсь учінок, який міг би образити професора. Вона боялася поставити йому щире запитання, бо знала, що він нічого не відповість, і таким чином невидима тріщина, яка знову почала їх ділити, поглибиться. Вільчур відчув цю тріщину навіть більше, ніж Люція. Він побачив, як вона бігає сходами, як без чужої допомоги перестеляє ліжка для хворих, піднімаючи й переносячи їх. Він помічав, як після дня важкої праці вона йшла на довгі прогулянки. Він помічав, як після дня важкої праці вона йшла на довгі прогулянки, як незважаючи на холодну воду в ставках щодня купалася, плаваючи швидко і справно, що. Одним словом, вона була молода, дуже молода. Така молода, що поряд з нею мусив вважатися старцем. Отже, коли його запитав про кіп мельник, він відповів, сам не знаю. Прокіп знизав плечима. А що ж тут потрібно знати? Вона хоче за тебе? Вівчур пробормотів. Хоче, бо щій не розуміє. Ну, як вона хоче, то женися. Що ж це за порядок такий, щоб мужик без баби був? Лише, Прокіп, візьми до уваги різницю у віці. Вона молода й красива, а я старий дідуган. Попереду у неї майбутнє, що ж я буду їй зав'язувати життя. Прокіп роздратувався. От мудра ти людина, а мелеш дурниці. Не диво, коли глупак дурниці меле. Але як розумні дурниці меле, то й сміятися хочеться. Який же ж ти дід? Якщо ти дід, то тоді хто ж я? Я ж від тебе куди старший. Якщо, не дай Бог, гата помре, так і оженюся. Бачиш, прокупи, у вас то щось інше. У вас то беруть собі дружину, щоб мати господиню. А у нас це любов, кохання. Це недобре, промовив прокин. Треба і для того, і для того. А чимало людей похилого віку з молодими жінками одружуються. От навіть у нашій околиці я б нарахував собі із 30 таких. І друга справа, чого ж тобі бракує? «Що ти думаєш, що вона єдина хотіла б вийти за тебе заміж?» «Та кожна хотіла б. Тепер говориш таке, зав'яжеш їй життя. Одне з двох. Або ти будеш здоровим і житимеш довго, або ти залишиш її як удову, то і життя їй буде вільне. Ото й усе. І справа ясна». Після розмови з Прокопом Вільчур знову завагався у своїх переконаннях остаточно відмовитись від шлюбу. Дійсно. Він не зав'язував життя Люції. Вона ж бо... Була зрілою жінкою, знала, чого хоче. Не можна всіх людей міряти однією міркою. Можливо, щастям для неї, справжнім щастям буде те, що він зможе їй дати. Спокійне рівне життя, щасливу дружбу, сердечну прихильність, та й нарешті, як чоловік, він ще не вичерпав своїх можливостей. Коли після обіду, як зазвичай у неділю, він збирався з Люцією на Радолівський цвинтар, то вирішив відкрито і чесно поговорити з нею про всі ці справи і лише після того прийняти рішення. Люція цього дня трохи була сумна. Вона саме відповідала Кольському на його довгий і повний гіркоти лист. Їй здавалося, що Кольський позрапив у якусь неприємну історію, піддався депресії через справи, про які він не хотів чи не міг писати. Вона була переконана, що якби він чесно відповів і усе – вона б могла знайти якусь пораду чи допомогу. Вона не сумнівалася, що, якби вони зустрілися, Кольський не робив би таємниці від неї. Однак у листах він не міг бути повністю відвертим. Люція здогадалася, що в глибині його стурбованості стоїть якась жінка. Вона була впевнена в цьому і в тому, що та жінка не заслуговує на його кохання і, скоріше, є пригодою в його житті. Незважаючи на це, Люція відчула щось, чого не могла назвати ревнущами, але це її зачепило. Певне задоволення дало їй те, що Кольський, роблячи спробу забути її, не знайшов у тій жінці нічого цінного, що, навпаки, вона Люція лише вигравала у протистоянні з її невідомою. «Ви сьогодні не в найкращому гуморі», – зауважив Вільчур, коли вони вийшли на стежку, що звивалася берегом ставка. «Чи сталося щось неприємне?» «Та ні», – заперечила Люція. «Я трохи переживаю через Кольського. Я отримала від нього листа, і хоча він не пише прямо, я знаю, що в нього серйозні проблеми». «У клініці?» «Ні, це, скоріше, моральні проблеми. У мене таке враження, що він закрутив якийсь роман або заручився з кимось, хто завдає йому багато клопоту. «Кольський мені не видається людиною, яка легко піддається серцевим драмам. Це дуже порядна людина із сильним характером. Вільчур пригадав останню розмову з Кольським і додав. Може, його вадою є робити занадто швидкі висновки, але це провина молодості. Вона відшкодовується його громадянською мужністю. Це велика чеснота в наш опортуністичний час. Коли ви писатимете йому, будь ласка, передайте від мене привіт. Їхню розмову перервали крики зі ставка. Це Василь і Донка когось гукали з човна в бік берега. Лише тепер Вільчур і Люція помітили омелу, який зручно розкинувся в тіні кущів. Біля нього стояла напівпорожня пляшка горілки. Молоді підпливли ближче і вступили у розмову з ним. Донка, вказуючи на Люцію Вільчура, який які віддалялися, сказала, «І ви не ревнуєте, пане Омело?" «Ревнуєші? До кого?» «Ну, у кожного є своя дівчина». «А ви сам один, моя дорога жабко. Так, я сам один-один, як палець в носі. Але якщо ти думаєш, що я заздрю іншим, ти грубо помиляєшся». Василь голосно розсміявся. «А тому, що ви ніколи не буваєте сам, пане Омело, завжди з пляшкою. Твоє щастя, тубільцю, мій місцевий Ромео, що пляшка ще не порожня. Інакше я міг би надіслати її повітряним шляхом». Дивись, щоб вора не приземрилася на твоєму органі нюху. Га-ха, сюди ви не докинете, засміявся Василь і про всяк випадок махнув кілька разів веслами, щоб трохи відпливти від берега. А коли йдеться про ревнощі, зрозумій, мікроцефали, що у цій пляжці я маю не одну по-другу, а ціле стадо, гарем. Розумієш, гарем? Не розумію, чесно зізнався Василь. Фу. «Ви такі свинства говорите, – обурилася донка. – Я говорю, а ви маєте бажання робити. А хто ви такі? Просто мимовільний інструмент фатуми, який наказує вам бути популяційно-демографічною функцією, кустарним засобом приросту населення, ліцензованою маленькою фабрикою, створеною для виготовлення декількох примірників подібних корінних громадян. Глипайте одне на одного мрійливими очима, а результат – Купа смердючих пелюшок і кілька кілограмів живого м'яса, з якого днями і ночами видобувається нерозбірливий крик. І даремно я б закликав вас задуматися над цією проблемою. Чи котрась із вас коли-небудь поставило собі питання небіжчика Гамлета? «To be or not to be»? Чи котрась із вас, засліплене поспіхом підтримки виду, задумувалася над тим, що цей вид так насправді дуже підлий? Вид Гомо псевдогомо сільський, часто наділений ковтунами або паршею, і я запитую вас гучним голосом, чому до біса ви повинні продовжувати це сімейне дерево звичайних мавп, антропоїдних істот, що заселяють басейни даугави та немана. Молоді сміялися, хоча мало що зрозуміли. Балаканина Омели була для них чимось надто смішним. Він сам потягнув невеликий ковток з пляшки і під першою рукою голову зручно розлігся в високій траві. «Ви смієтесь, щоб задокументувати свою людяність. Справді, це єдиний доступний для вас рефлекс організму, який відрізняє тварину від людини». Донка запротестувала. «Це неправда, бо і звірі сміються, наприклад, собака». І кінь, додав Василь, у Нескупі у Парафімчука є кінь, який сміється як людина. На здоров'я, нехай сміється, вів далі омела. Якби ви були знайомі з класичною філософією, я б сказав вам, що винятки підтверджують правило і не спростовують його взагалі. Однак у вищому порядку сміх перестає бути ознакою людяності. У вищому порядку залишається лише Посмішка співчуття та поблажливої байдужості до світу, на таким слід було б розмістити вивіску, якою Данте прикрасив браму пекла. Облиште всяку надію, що польською означає «Фердалі ді, кашкесмід ді, ганце пастройкес». Не плачте тоді наді мною, що ходжу по світу, не обтяжений товариством Семиці. Якби я комусь мав би вірити, я б, Перш за все віри Венінгеру, який, якщо ви добре знаєте, не занадто добрих слів сказав про жінок. – Той пан був некультурним, – рішуче сказала донка. – Ти вигадала, Люба? Ось так у недовгий час передражнювалися, коли з боку млина долинули якісь крики. Мабуть, там щось трапилося, бо крики були тривожні. Василь першим помітив їхню причину. Великий собака мчав з боку млина, мчав стежкою над ставками – Зрозуміти значення криків було неважко. Собака був чужий, невідомий в околиці. Слина піною витікала з його пащі, хвіст мав підібаний. «Пане Омела, втікайте!» – крикнув Василь. «Це скаженний пес!» «Втікайте, біжіть!» – перелякано запищала донка. Але легше було порадити втікати, ніж вказати напрямок. Навколо був відкритий простір, власне у тому напрямку, в якому біг пес. Омела зірвався на рівні. Якби у мене була якась палиця!» «Тримайте!» – гукнув Василій, кинув весло до берега, але відстань була занадто велика, і весло не долетіло. Собака мчав швидко. Не було часу на роздуми, і Мела, схопивши пляшку з трави, стрибнув у воду. На жаль, він не вмів плавати, а ставок у цьому місці був глибокий, тож минуло досить часу, перш ніж він виринув на поверхню». Василь саме підвів човен до того місця, де занурився Омела, і щойно голова утопленика з'явилася над поверхнею води, він схопив його за чуприну, потім за комір і втягнув у човен. «Хай йому, дітько!» – лаявся Омела, пирхаючи і спльовуючи воду. «Що ж це за порядки такі, щоб скажені пси гарцювали околицею після обідньої пори у сонячний недільний день, змушуючи громадянина, який тішиться...» з солодким неробством, зануритися в цю жахливу рідину. Обережно, Василю, заради Бога. Там вона пливе, не розби її веслом. Дійсно, біля носа човна з'явилася пляшка. На щастя, вона була закоркована, і її зміст вберігся. Однак ненадовго, бо омела одразу перелив його у свій шлунок. Задиханий Віталій з великим дрином підбіг до ставка, але погоня за собакою спізнилася. З Віталіса вони дізналися, що сталося. А саме дорогою від гостинця прийшов пес. Він зовсім не виглядав на скаженого. Деякий час крутився у дворі і раптом кинувся на зоню, яка, на щастя, несла порожнє відро. Вона вдарила звіра по голові і так захистилася. Потім собака стрибнув у бік Віталіса, і коли два місцевих пси прибігли, він сильно покусав обох. «Немо ради, треба буде їх вбити». Закінчив свою розповідь наймит. «Дуже прикро», – сумно сказала донка. Вони причалили до берега і пішли оглянути скалічених собак. Тим часом Вільчур та Люція вийшли з кладовища і, як завжди, окружним шляхом рушили додому, а точніше на гостиниць, де мали розстатися, бо Люція мала намір піти до хворої дівчинки в Радолішках. Розмова про Кольську і про Варшаву, а пізніше про ту маленьку пацієнтку зіпсувала Вільчурові плани. Не було ніякої нагоди почати говорити про свої шлюбні наміри. Щоправда, професор не поспішав до цього, і насправді був навіть радий, що може знову відкласти цю тему на майбутнє. Вони йшли з вивистою дорогою між стернищами. Краї дороги густо заросли кущами. На повороті під великим кущем вони побачили великого роду собаку, який завмер на місці і придивлявся до людей, які наближалися. «Який чудовий сетер!» – вигукнула Люція. «І справді красивий!» – зізнався Вільчур. «Він, мабуть, тут недавно бо я його ніколи не бачив». Він повернув у бік собаки і, простягнувши до нього руку, покликав. «Іди сюди, песику, ходи!» Професор не встиг вчасно забрати руку. Спокійний на вигляд сетер вмить впився зубами в долоню, потім розвернувся і галопом побіг у бік кладовища. «Мій Боже!» – вигукнула Ліція. «Собака, вкуси у вас! Дуже болить!» – Вільчур з усмішкою сховав біль. «Та ні, дрібниці!» – збрехав він. Він відчував гострий біль у всій руці. Зуби тварини, певно, пошкодили якийсь нерв. Крапельки крові стікали з невеликої рани. Він дістав хустинку, витер руку і зауважив. «Чого ж вимагати від тварини, оскільки люди часто так само відповідають зубами на дружбу і доброту?» Люція стурбувалася. «Тут немає води. У будь-якому разі одразу після повернення додому продезінфікуйте цю ранку. Ви мусите мені пообіцяти». Він засміявся. «Але ж, пане Люція, це дрібниця. Зрештою, можу вам пообіцяти, що це зроблю». «Дуже прошу». Вони дійшли до гостинця, і Вільчур спитав. «Ви довго будете в містечку?» «Ні», – вона похитала головою. «Найбільше півгодини». Мені потрібно зробити перев'язку цій маленькій дівчинці. Ось і все. Вони посміхнулися один одному і розійшлися. Вічор повернув у бік лікарні на Радолішки. Однак вона не встигла пройти кілька сотень кроків, коли зустріла двох радоліських поліцейських. Вони її давно знали, як завжди вітали, ввічливо салютуючи. Вона вклонилася їм, коли один із них запитав, «Ви тут десь не бачили такого рудого собаку?» Вона зупинилася. «А вже ж бачила. Побіг-обіг кладовища. Це ваш собака?» «Де там, прошу пані? Це якийсь чужий, скажений пес. У містечку він покусав коня та трьох собак. Ми йдемо шукати його, щоб застрелити!» Серце Люції Грячкова забилося. «Матір Боже!» – прошепотіла вона. «Тепер лише вона помітила, що поліцейські озброєні карабінами». «Отже, побіг до кладовища?» – запитав другий поліцейський. «Дякую вам і моє шанування!» Лише за хвилину вона опанувала себе. «Спершу Люція хотіла наздогнати Вільчура, щоб повідомити новину, але, подумавши, вирішила, чим швидше йти в аптеку. По дорозі вона переживала, чи в такій невеличкій аптеці знайде протиправцеву сиворотку. Вона не помилилася». «Єдиний спосіб, прошу вас, пані доктор...» сказав їй фармацевт. це відвести професора до міста, і якнайшвидше, ви самі знаєте, що в таких випадках немає часу затягувати. Люсія глянула на годинник. Вечірній потяг із Людвикова відходив за годину. Про те, щоб за цей час стигнути до лікарні, а потім на станцію, не було й мови. Наступний мав бути лише завтра після обіду. Вона вже виходила на вулицю, коли аптекар зупинив її. «Прошу, пані, наскільки мені відомо, доктор Павлицький замовив собі протиправцеву сиворотку, бо, бо останнім часом було кілька випадків укусів скажених собак. Можливо, у нього ще залишилося?» «Дякую, пане, дуже дякую», – вигукнула Люція і швидко побігла до помешкання Павлицького. Однак вона не застала його вдома. Дружина Павлицького прийняла її з явною неприязню. Спочатку вона навіть не хотіла говорити, де її чоловік. Виїхав до хворого. Це все, що я знаю. Як це? І ви не знаєте, в який бік? Жінка знизила плечима. Не знаю. Мене ці питання не цікавлять. Мій Боже, тут йдеться про життя людини. Пані Павлицька зміряла Люцію холодним поглядом. Але ж ви лікар, наскільки я знаю. Крім вас, також там є професор Вільчур. Для чого ще й мій чоловік? Вашого чоловіка, сказала Люція, є вакцина проти сказу. Професора вкусив скажений собака. О, -о, -о, о вигукнула пані Павлицька таким тоном, що в її окрику можна було почути і страх, і цікавість до сенсації. «Прошу, пані», – сказала Люція, – «ваш чоловік, безумовно, має вакцину тут, у своєму кабінеті. Я лікар, я це знаю. Дозвольте мені пошукати в кабінеті вашого чоловіка». «Шукати в його кабінеті?» – обурилася пані Павлицька. «О, ні, пані». Пробачте, це не мислимо. Хоча я його дружина, але навіть я б не наважилася зробити щось подібне. Той, зрештою мій чоловік тримає все під замком. "Ти що мені робити? Що мені робити?" Люція Грачкова шукала рішення. Після хвилинного вагання пані Павліцька сказала: "Почекайте. Я дізнаюся у служниці, можливо, вона знає, куди поїхав чоловік". Вона зникла за дверима. Кожна хвилина очікування здавалася Люції годиною. Уява малювала найстрашніші картини. То щеплення запізніли, то професор помирає в найжахливіших нелюдських муках. У муках, які перетворюють людину на дику тварину. У муках, в яких полегшення неможливо зробити. Нарешті пані Павліцька повернулася. Мій чоловік поїхав у до Ковалево, сказала вона, до родини Юрковських. До Ковалева? Так. А ви не знаєте, як це далеко? На жаль, не знаю. Я думаю, що ви легко отримаєте цю інформацію від людей у містечку. Дякую вам, дуже дякую. Люсія вибігла на двір. У будь-якому разі потрібно було наймати коней, оскільки майже всі жителі Радолішок-християни, які займалися землеробством, вона думала, що винайняти підводу до Ковалева буде не надто складно. На жаль, вже у першого господаря її спіткала невдача. Виявилося, що, як завжди, у святковий день коні знаходяться на далекому пасовищі. Ще однією неприємною несподіванкою було те, що Ковалево знаходиться на відстані 6 кілометрів від Радолішок, до того ж дорога там піщана, яку не можна подолати навіть парою коней лише пішки. Є ближча дорога, пояснив селянин, але тут можна тільки пішки. І це не дуже безпечно, це буде не більше трьох верст, до мухівки дві, а там верста чи півтори через торфовище. Якщо ви хочете, я можу послати мого Стаська. Ні, ні, запротестувала Люція, сама піду, я страшенно поспішаю. Якщо ви поспішаєте, ви можете взяти велосипедів у бойдилів, у них два велосипеди, вмієте їздити на велосипеді? Вмію. Ну, то до мухівки можете доїхати велосипедом, а вже пізніше через луки і торфовища пішки, ні велосипед, ні кінь там не проїдуть. І саме треба бути дуже обережною, бо там хтось щороки топиться. От і минулого місяця Кульманюка витягнули, коли вже голова з болота стирчала. Треба бути дуже пильним. Взимку, як мороз, там є проїзд, але зараз то ні. А ви, пане, не могли піти зі мною? гарачково запитала Люці. Я вам заплачу. Селянин почухав голову. Ну що ж, не в оплаті справа, прошу пані, але святковий день, неділя, то й не випадає. Олісія подякувала за підказку і побігла до вийдилів. Тут вона не зустріла жодних труднощів. Почувши, про що йдеться, вийдило тут же вивів велосипед своєї невістки. Старий римар мав борг вдячності перед вільшором і щиро затурбувався про його здоров'я. «Пані докторко, не турбуйтеся про велосипед. Ви можете сміливо залишити його у мухівці у Солтиса Ягодзинського. То завтра невістка піде туди і забере». Дорога до мухівки вела через березові гаї, де після недавніх дощів стояли великі калюжі з мутно-глинистою водою. Перш ніж Люція проїхала пів кілометра, вся була забризкана болотом. Не полегшувала їзду і те, що колеса постійно билися у коріння, яке випинало з землі. До того ж, Люція не їздила на велосипеді ще з гімназійних часів і втратила вправність. Невелике село Мухівка містилося на значному узгір'ї, яке захищало його від частих повеней у цій місцевості. Маленька річечка Лівінія, яка перетинала торфовища, під час весняної відлиги перетворила навколишні луки та гаїна справжнього зера. Тепер же вона була такою мілкою, що Люція, переходячи з велосипедом Брід, Замочила свої ноги лише дощікало, тільки у селі вона легко знайшла хату Солтеса, де мала залишити велосипед. Коли вона повідомила, що через болота хоче дістатися до Ковалева, Солтес здивувався. «Як це? Ви хочете туди йти? Це небезпечно. Особливо зараз, під вечір, коли вже темне!» «Мушу», – відповіла вона, – «професора Вільчура покусав скажений собака». А в Ковалеві зараз перебуває доктор Павліцький, і тільки у нього є ліки від цього. Селянин сплеснув руками. Боже мій! Професора Вільчура покусав собака? Професора Вільчура того знахаря? Так, так. Що живе у Прокопа Мельника? Того самого. А, Боже ж ти мій! Таку людину, то певно ви будете тією докторкою, що то з ним разом лікує. Так, це я. От нещастя! Тут зараз дуже багато скажених псів. От нещастя, як же я вас пущу в ту дорогу. Та ви втопитесь, як ніщо. Я сам не раз ходив, але коли був молодим, я тоді знав переходи, бо кожен рік різні. Розумієте, вода підмиває, сьогодні я б не наважився. Він замислився, поскубуючи бороду, нарешті гукнув у глиб хати. «Анусько, біжи зараз же по Сушкевича Антонія, тільки жваво, жваво, бо темніє». Дівчинка-підліток вибігла з хати, вміло перелізла через паркан і зникла в кущах бузку. Вони чекали добрих п'ятнадцять хвилин, доки вона повернулася тим же шляхом. З вулиці зайшов Антоній Сушкевич, на якого чекали. Це був підліток з льняним білим волоссям, досить худорлявий і схожий на роззяву. І зняв шапку перед прибулою паною пробормотів буромотів «Слава Ісусю Христу!» і посміхнувся до своїх босих ніг. Зважаючи на свято, він був одягнений лише в лняну сорочку та штани з грубого полотна. Солтис поклав йому руку на плече. «Слухай, Антонію, а дорогу через торфовище, знаєш? Чого б мені не знати? До Ковалева перейдеш? А що маю не перейти? А цю пані проведеш? А що ж мені не провести? А до ночі перейдете? А що не маємо перейти?» Солтіс із задоволенням засопів і, звертаючись до Люції, сказав, «Цей Антоній – найбільший волоцюга в всьому селі. Він не хоче вчитися, працювати не хоче, а по цих болотах все вишукує качині яйця. Такий він вже є. Але зате ніхто краще від нього не знає ходів через болото. Це небезпечний похід. Але якщо ви хочете з кимось іти, то тільки з ним. Тільки зачекайте, я зараз щось принесу. Солтець пішов до стодолу і повернувся з довгим ліщовим києм. «Він дасть собі раду і без палиці», – пояснив Солтець. «Але вам-то краще взяти. Якщо будете провалюватися, треба покласти палицю рівно, то завжди людина залишається на поверхні». Люція, як тільки могла, сердечно висловила йому подяку і нагадала, що якщо хтось із села захворіє, нехай прийде до лікарні і отримає допомогу. Потім, ідучи за Антонієм, вийшла на сільську вулицю. В кінці села дорога спускалася з пагорба майже круто, і болото починалося через кілька сотень кроків. «Швидше, швидше», — повторювала Люція хлопцев, який, видно, не був призвичайний поспішати, крокував повільно. Перед очима розгорнулася справжня тундра. Пустка заросла купами густої, гострої, місцями пожокли трави. Тут і там... Зелені карликові берези зеленіли на скручених білих стовбурах, тут і там вуса та лоса вистрілювала пучками жовтих гілочок, де неде густо стояв темно-зелений очеред. Протилежного берега болота не було видно. Він міг видатися і близьким, і надзвичайно далеким, бо був прихований випарами, які піднімалися з мочорів. Перші кроки на торфовищі налякали Люцію. Грун під ногами прогинався, як пружинний матрац, відбираючи відчуття рівноваги. Хлопець зупинився. — Акуратно ступайте за мною, — сказав він флегматично, ковиряючись у носі. — Куди я поставлю ногу, там і вий. Не де інде, а просто там. Гаразд, буду уважно. — Якщо я зупинюсь, то вистаньте. Вона кивнула головою, і хлопець рушив вперед. Якщо до того люці здавалося, що вони рухалися дуже повільно, то тепер вона з розпачем подумала, що вони пересуваються черепашою ходою, хоча це було більш схоже на стрибки жаб, ніж на кроки черепахи. Під густою травою серед рясно-порослих купин прозирала вода. Іноді, коли нога непризвичайна до таких маршів, обсувалася, то занурювалася у теплу, густо-чорно-червону рідину. На панчосі залишилися іржаві ржаві плями. Прослі травою купини хвилювалися і здавалися люці якимсь лісом, затопленим, густим лісом, від якого на поверхні лишилися тільки крони дерев. Саме по цих кронах слід було ступати. Ступати з усією сконцентрованою увагою, бо кожен необережний крок міг бути фатальним. Люція мала перечуття цього, коли, спершись на палицю простір між двома купинами, з жахом виявила, що її палиця майже не зустрічає опору, і, незважаючи на її двометрову довжину, не сягає дна, якого тут може взагалі не бути. Через кілька хвилин її почав опановувати страх. Страх, який паралізовував фізичний страх тварини перед невідомим. Люція даремно казала собі, що провідник знає дорогу і виведе її. Тривога була сильнішою. Вона до крові закусила губу, щоб не заволати від страху, щоб не попросити цього хлопця повернутися назад в село. Я мушу туди дійти, вперто повторювала вона. Я мушу його врятувати. Низький туман холодно нависав над ними. Тепер навколо нічого не було видно. Вона з трудом могла розрізнити постать Антонія, одягненого в біле і найближчі купини. Вони йшли, як у молочному мареві. Над їхніми головами імла ледь рожевіла від заходу сонця. Іноді з туману виринали карликові хворі берізки, які здавалися таємничими чудовиськами огидних форм, монстрами, які підстерегали сміливців. Незважаючи на холод, на шкірі густо з'явився під, а серце то зупинялося від втоми, то при будь-якому зі ноги на кілька міліметрів обривалося від переляку. Хлопець йшов повільно, і Люсія могла присягнути, що вони кружляють, що вони збилися з дороги. Він час від часу зупинявся, оглядався на неї, дурнувато посміхався, озирався навколо і, вибравши одну із сусідніх купин, ставив на неї ногу. Люцій почало здаватися, що все, що її оточувало, раптом втратило справжні контури реальності, що це якийсь сон, втомлюючий і злий, з якого неможливо прокинутися то їй спадало на думку, що Антоній божевільний, і він раптом залишить її тут саму, безпорадно розчинившись в тумані. Тож, коли хлопець хоч на мить зникав з її поля зору, вона увіччя і щоразу кричала "Антонію, Антонію, де ти?». Неймовірне полегшення наступало, коли в імлі лунав його спокійний гортанний голос «Та туточки, туточки і повертався з незворушним терпінням, щоб показати їй, куди йти. Цей страх мало не став причиною нещастя. А саме, коли провідник однієї миті зник, Люція, бажаючи не його, занадто швидко і недбало стрибнула на маленьку купину. Хиткі коліна відмовилися її слухати, і з гучним сплеском вона сунулася у воду. Це було огидне, жахливе почуття. Усі знання, які вона мала про болота, пригадалися їй в одномить. Вона була наполовину занурена в якусь рідку мазюку. Грудьми вона притулилася до купини, впиваючись пальцями у траву, Вона настільки не тямила себе, що навіть не відчувала болю. Густрі стебла трави в багатьох місцях порізали шкіру на руках. На щастя, коли вона падала, палиця сперлася на дві сусідні купини, і якби Люція не нервувала, вона зрозуміла б, що їй не загрожує безпосередня небезпека. Її розпачливий крик повернув флегматичного підлітка, який без особливих зусиль допоміг Люці вибратися з трясовини. Вона вся тряслась і говорила, «Зараз я не можу йти далі, мені треба відпочити, я мушу відпочити». Але хлопець похитав головою, «Тут не можна, якщо довше посидіти на купині, вона потоне, так вона влаштована, ще трошки, а там буде таке місце, яке я знаю, не можна відпочити, бо там твердий ґрунт». Люція на силу підвелась. Сукня стікала водою іржавою, ржавою, і небіжирною. Прилипала до ній гальмуючи рухи. На щастя, місце, про яке розповідав провідник, справді виявилося не дуже віддаленим. Це був острівець розміром у кілька метрів, вкритий тією ж травою, але сильно вигорілою від сонця. Люція простягнулася на ньому з відчуттям невимовного полегшення. По перше, вона змогла відпочити, по-друге, переконалася, що цей хлопчик насправді добре орієнтується і не блудить. На миті її охопила блажена думка звідси я навіть можу далі не йти, можу навіть тут переночувати, а наступного дня повернутися при денному світлі. Вона лаяла себе за слабкодухість. Ні, я мушу, ще сьогодні я маю якнайшвидше бути в ковалеві. Раптом її охопила тривога. «А що буде, коли Павліцького я там не застану?» Під дією страху, незважаючи на втому, вона підскочила і сказала «Ідемо далі, шкода часу!» Провідник не зрушив з місця «Корайше відпочинь, бо зараз буде ще складніша дорога» «Як це складніша?» – запитала вона ледь чутно Вона просто не могла уявити, що будь-який шлях міг бути складнішим, ніж щойно пройдений Ну так, бо тут буде менше купин, то треба буде далі скакати. І зважайте на те, як скачу. Тільки спідниця вам заважатиме, підберіть її. Іншого шляху не було. Зрештою, присутність цього 16-17-річного підлітка зовсім не турбувала її. Вона підняла поділ сукні і запхнула за пояс, високо викриваючи стегна. Насправді так було зручніше, хлопець спостерігав за цією дією з посмішкою. Ходімо, вже більш жваво обізвалася Люція, стає дедалі темніше. Дуже швидко вона отримала можливість переконатися в тому, що Антоній не перебільшував, говорячи про складність шляху попереду. Справді, нічого надзвичайного немає в тому, щоб перестрибувати з одного кружальця розміром з великий полумисок на інший на відстань одного метра. Але коли між цими кружальцями чорніє бездонна багнюка, це вже мистецтво. Люція найбільшими зусиллями волі утрималася від недоречного та самовбивчого бажання заплющити очі під час кожного стрибка. В душі вона почала молитися, вже ні про що інше, тільки про те, щоб, ставши на наступній купині, могла скочити на берег, на твердий берег, відчути твердий ґрунт під ногами. Чи далеко? питала вона раз за разом задихано. Недалечко, з непохитною стійкістю відповідав провідник. Люція була зла на того чоловіка в Радолішках, який сказав їй, що треба пройти кілометр через болото. Гарний кілометр. Вона була впевнена, що вони вже зробили що й найменше десять. Хлопчина раптово зупинився і підніс палець до гори. Ви чуєте? Дійсно, тиші, яка панувала над торфовищем, до її вух долинув далекий звук якоїсь музики. Через деякий час вона розрізнила ритм. Хтось на гармонії вигравав польку. «Це вже Ковалево», – пояснив Антоній. «У Ковалеві сьогодні весілля. Дочка Коваля вийшла заміж за родоволосу омічку, що то минулого року до Латвії на роботу ходив». Купина ставала дедалі густішою. Однак на них ще чекала неприємна переправа через високі очерети. На тому березі болота їх росло ціле широке пасмо, важких, гострих, непідступних. Між очеретами довелося брести по коліна в воді. Ноги з задоволенням впиралися на тверде, хоч і нерівне дно, вкрите корінням мочерету. Гостре листя терлося по обличчю, ріжучи шкіру. Нарешті вони вийшли на берег. Це був луг, який м'яко піднімався до досить високого пагорба чорного від густих дерев. Над їхніми головами темне аквамаринове небо виблискувало зірками. Люція озирнулася. Море білої мли огортало ці страшні мочері. Вона обтросилася. Просто не могла повірити, що щойно пережила це пекло. Тепер вони йшли разом широкою, добре протоптаною стежкою. Міцне спортивне взуття люції повністю розм'якло, в ньому хліпотіла вода. Серед дерев на пагорбі мерехтіли вогні. Звуки гармонії обізвалися гучною жвавою мелодією. У темряві, яка густішала, можна було розрізнити дві великі чотирикутні довгі будівлі. Будівлі фільварку. Тут на горі значно потеплішало. Хлопець зупинився. От, прошу, пані й двір. Він рукою вказав наряд освітлених вікон поза деревами. Люсія дістала з кишені всі дрібні монети, які мала. Тут було майже десять злотих. Вона все опустила в руку хлопцеві, кажучи, це небагато. Але коли прийдеш до лікарні у млин я дам тобі більше. Дуже тобі дякую. І вам дякую, пані. «А що, ти, напевно, переночуєш тут, на фільварку?» «Ні, прошу, пані, піду додому». «Як це, знов через болота? А вже ж?» «Я ніколи тобі цього не дозволю, це було б божевілля, така густа і мла, і майже зовсім темно». Хлопчина знизав плечима. «Я б із заплющеними очима пішов. Чи це мені вперше? Я там знаю кожну купинку. То чого мені тут ночувати?» Люція даремно вмовляла його. Вона даремно переконувала і пообіцяла забрати його кіньми в радолішки. Антоній Сушкевич був упертим підлітком, і, мабуть, його амбіції не дозволяли йому відмовитись від переходу, який ця пані вважала ризикованим. Можливо, він хотів їй сподобатись. Добре, що попрощався і вже за хвилину до вух Люції донісся плескіт води під ногами в очеретах. Щоб дістатися до садиби, треба було пройти невеликим парком. Собак, мабуть, ще не встигли спустити, бо вони грізно гавкали з боку господарських будівель, але жоден з них не зустрівся дороги Люці. У неї було велике бажання присісти тут на сухій траві і перепочити, але знову її охопив страх, що Павлицького може вже не застати. Тільки тепер вона почала відчувати неючий свербіж на обличчях, руках, шиї та ногах, Тисячі комарів залишили на її шкірі мікроскопічні крапельки отрути, яка зараз, подразнюючи тіло, викликали появу незліченної кількості похирів. На болоті вона лише попервах відганяла цих ненажерливих комах. Пізніше страх і втома зробили її нечутливою до болючих укусів. Біля ганку стояла пара коней, запряжених у бричку. На козлах дрімав наймит. Люція полегшено зітхнула. Вона здогадалася, що коні чекають на Павліцького, тож вона застала його ще тут. Двері не були зачинені. Вона увійшла у просторий передпокій, і тут її зустрів лютий гавкіт маленького бриткого песика. Він, в свою чергу, викликав з дальних кімнат якусь старшу пані, яка кинула на Люцію здивований погляд. «Я доктор Люція Канська. Пробачте, будь ласка, мій вигляд, але сюди я прийшла з мохівки через болота». Чи я ще застала пана доктора Павліцького? Старенька розклала руки. Господи, Боже мій. Поночі через болота. У ну, мене був провідник, пояснила Люція. Чи можу я побачити доктора Павліцького? Але ж, звичайно, сідайте, будь ласка. Вона окинула стурбованим поглядом усю в болоті сукню Люції і чистюсінькі білі чухли на меблях. Ну, я не знаю, може, ви перевдягнулися у щось сухе? Вона повернулася і швидко подріботіла до напівпрочинених дверей. «Відьку! Відьку!» – покликала вона. Високий, широкоплечий чоловік з червоним обличчям і світлим, коротким волоссям увійшов до передпокою. «Це доктор Канська!» – пояснила старша жінка. «Уяви собі! З мухівки через болото, вона прийшла сюди. Тепер, у цій порі, пані дозволить представити мого сина!» Чоловік підійшов до Люції, Клонився і простягнув руку. «Юрковський, вітаю вас цією переправою. Я знаю ці місцини ще з дитинства і не вважаю себе боягузом, і тим не менш особливо в темряві я б не відважився зробити щось подібне». Люсія посміхнулася. «Ніяк, і це не героїзм, прошу пана, а необхідність. Йдеться про життя людини. Я мусила якнайшвидше дістатися до доктора Павліцького, а в радолішках я ніяк не могла знайти коней». Так, так, зрозуміло. Доктор Павліцький тут. Зараз його запрошу. Але, мамо, треба подбати про пані. Але ж вас покусали комарі. Це паскудство не поважає представниць прекрасної статі? Він посміхнувся і потягнувся рукою до вусів, але, мабуть, подумавши, що Люція в такому стані не готова сприймати компліменти, вигукнув. Горілки вам зараз треба випити. Добру чарку і олівцевої горілки. Інакше дістанете якусь температуру. Мамо, для пані треба знайти якийсь одяг. Ядзя насправді вища, але щось там для вас знайдеться. Старенька потупцялася на місці. Але ж так, звичайно. Дякую, дякую, відповіла Люція. Перш за все, я хотіла побачити доктора Павліцького. Вже біжу по нього, сказав пан Юрковський. Він сидить біля ліжка моєї сестри, Ядвіги, бідної жіночки напад жовчних каменів. О, бачите, мамо, як це добре, що ви теж лікар. Зараз ми попросимо, і вони зроблять нам тут цілий консиліум. Нехай мама дасть вам горілки, а я йду по лікаря. Він сник за дверима, а тим часом його мати принесла об'ємний графин і чарочку. Люція зі справжньою насолодою випила її в міст. Приємне відчуття тепла розійшлося по стравоходу і шлунку. Їй так хотілося присісти, вона ледь трималася на ногах. «Ще одна чарочка вам не зашкодить», – переконано закликала старенька. «Я нічого не даю закусити, оскільки незабаром сідаємо вечеряти. Тим часом ви проведете себе в порядок і вмийтеся через болота. Боже, милий, а хто ж вас провів?» Такий підліток з мухівки Антоній Сушкевич. «А, той волоцюга, а де ж він?» Пішов назад. Я не хотіла його пускати, але він наполіг. Я боюся, щоб з ним не трапилось якесь нещастя. Старенька махнула рукою. Та поганого дідько не бере, впевнено, сказала вона. Двері відчинилися, і увійшов доктор Павлицький. Досі вони знали одне одного лише з вигляду. Люція знала, як недоброзичливо Павлицький ставиться до професора Вільчура, а отже й до неї та до їхньої присутності в околицях Радолішок. Вони не представляли для нього небезпечної конкуренції, бо лікували лише бідних та й то безкоштовно або майже безкоштовно, тоді як у нього були пацієнти, здебільшого поміщики, які не користувалися допомогою Вільчора з тієї простої причини, що професор приймав лише у лікарні та їздити по панських дворах не хотів. До цього часу було лише два випадки, коли він погодився прийняти заможних пацієнтів. Однак тоді йшлося про хірургічні втручання, і цих пацієнтів направляв до нього хоч і неохоче сам доктор Павлицький, поза як хірургія не була його спеціальністю. Між Павліцьким та Вільчуром був давній конфлікт, який нібито зарубцювався, але залишився в пам'яті Павліцького, оскільки конфлікт цей закінчився для нього майже ганьбою. Тому Люція не очікувала дружнього прийому. І справді, Павліцький увійшов з холодним, неприступним виглядом, це був високий, ледь повнуватий, мужчина років сорока. Був одягнений у світлий, добре випрасуваний одяг. Ледве вклонився і звернувся до Люці. — Ви хотіли мене бачити? — Так, пане докторе, я лікар Люція Канська, я працюю з професором Вільчуром. Він простягнув їй руку. — Радий вас бачити і чути. Чим можу служити? — Вся моя надія на вас. В аптеці у Радолішках немає протиправцевої сироватки а я боюся зволікати. «Кого ж це покусав скажений пес?» – поцікавився він. «Професора Вільчура». Павліцький не міг приховати своє враження. а професора Вільчура?» «Так, і в аптеці мені сказали, що нещодавно пан доктор придбав вакцину». «Коли вкусив?» «Десь о п'ятій годині вечора». Павліцький насупився. «Ну якщо так, то ніякої серйозної небезпеки немає». Професор Вільчур встигне вчасно доїхати до міста. — Бувають нещасні випадки, — зауважила Люція, — коли навіть коротка затримка непоправна. Якщо пан доктор має вакцину, то я була безмежно вдячна. Павліський прикусив губу і нахмурився. Люція знала, що він вагається, що бореться із самим собою і не може прийняти рішення. Нарешті він сказав, — Я точно не пам'ятаю. Думаю, що одна ще залишилася. У всякому разі, я не маю її при собі, тільки в радолишках. Я була там у вас вдома. Ваша дружина сказала, що без вашої згоди не може нічого видати. Якби пан доктор був ласкавий написати записку... Павліцький заперечливо похитав голову. Це не допоможе. Усі ліки зачинені, а я принципово нікому не даю ключів. Люція прийшла увічать. То що ж мені робити? Пан Юрковський голосно прокашлявся. «Тут нічого не вдієш. Доктор мусить їхати сам. Гостиність гостиністю, вечеря вже на столі, але я розумію, що затримувати не маю права». «Звичайно, ні, дуже шкода, але що робити?» додала його мати. Павліцький знизав плечима. «Доктор Канська, як мені видається, трохи перебільшує. Година затримки чи навіть більше тут не має значення». «Ну добре», – підсумував пан Юрковський. «Ми вечеряємо в темпі мазурки, а потім їдьмо!» Пані Ярковська повела Люцію до своєї кімнати і там просто змусила перевдягнутися у дончину сукню і натертися якимось домашнім засобом, начебто надійним від укусів комарів. Коли обидві прийшли до їдальні, павлицький господар та ще якийсь пан уже сиділи за столом. Лікар ні разу не звернувся до Люції. Взагалі він був мовчазний, насуплений, Скільки господар підганяв, вечерю закінчили менш ніж за півгодини, а через п'ять хвилин вони вже сідали в бричку. Несподіванкою для всіх було те, що пан Юрковський з'явився на ганку в капелюсі і гукнув до візника. «Звізайно, хлопчі з козлів, я сам повезу!» Вказуючи на козла, він повернувся до Люції та Павлицького. «Він би волікся з вами чорж наскільки, а я полюбляю кавалерійську їзду!» Юрковський засміявся і замахнувся батогом над кінськими спинами. Бричка рушила, аж пасажири похилилися назад. Коні клусом рушили з місця. Це справді була кавалерійська їзда, оскільки середина дороги, а місцями дорога на всю ширину була суцільно піщана, так що колеса вгрузали аж по самій осі, пан Юрковський їхав по краю, іноді там, де рів був мілкіше, іноді ровом або просто виїжджав на стерню. Люція з усіх сил трималася за залізне поруча. Павліцький підстрибував на вибоїнах, лаявся собі під ніс. Коні продовжували йти клусом. Вони полегшено зітхнули, коли дорога нарешті появилася між двома крутими пагорбами і, і треба було тягнутися нога за ногою. Навіть кавалерійська вдача кучера тут не могли зарадити. Такої дороги було два кілометри. Пан Юрковський розпочав розмову з Люцією, випитуючи її про лікарню, про те, що спонукало покинути Варшаву, чи збирається вона повернутися назад і, нарешті, чи вона одружена? Пробачте, що я так різко питаю вас про все, але я простий неотесаний мужлан. Я простий селянин, що на думці, те й на язиці. Будь ласка, не судіть мене суворо за це. Зовсім ні, я не суджу строго вас. Змушена була усміхнутися Люція. Цей молодий чоловік видавався їй дуже приємним. Зрештою, вона була йому вдячна за його щире і живе ставлення до її справи. Вона також спробувала завести розмову з Павлицьким, тремтіла від думки, що той може навіть, якщо і має сироватку, не перебороти своєї неприязні до професора і сказати, що її немає. Треба було завоювати його прихильність. Це було непросте завдання, оскільки відповідав він неохоче і односкладними словами. Павлицький наїжачено сидів без всякого бажання говорити, з огляду на те, що дипломатія не давала наслідків, Люсія вирішила поговорити з ним напряму, не уникаючи чутливої теми. «Знаєте, – сказала вона в один момент, – мені це видається дивним і незрозумілим, що ви зачаїли образу на професора Вільчура». «Ніякої образи», – знизив плечима Павліцький. «Все ж, чесно кажучи, не розумію, за що. Повірте, професор Вільчур завжди говорить про вас найкращим чином». Ви навіть уявити не можете, яка ангельська душа оцієї людини. Я його ближче не знаю, пробурмотів Павлицький. А чому? Чи думаєте, що це завдало б вам якоїсь шкоди? Навпаки, це велика честь, він іронічно схилив голову. Честь, яку я не заслуговую? Люція вдала, що не чує іронії в його голосі. До лікарні часто звертаються пацієнти, які раніше лікувались у вас, і... Майже завжди професор рекомендує їм продовжувати приймати ті ліки, які ви прописали. Професор вважає вас дуже гарним лікарем. Коли будувалася лікарня, він сам мені казав, що сподівається на те, що колись ви зацікавитесь нею». «Я вважаю це зайвим», – відповів Павліцький. «Панові професорові, напевно, достатньо і вас. Ніхто в мене не просив, щоб я зацікавився лікарнею. А сам я не хотів нав'язуватися». Мені не подобається, коли мене хтось може назвати небажаною особою. — Ви помиляєтесь, — енергійно заперечила Люція, не кажучи вже про мене, але й професор прийняв би вашу співпрацю. — Дозволю собі сумніватися в цьому, — холодно зауважив він. — Але чому? Він повернувся до неї і подивився просто в очі. — Хочете щиро? — Дуже прошу. — Отже, я дійсно ображений як на професора, так і на вас. Ображений на вас обох. Ви приїхали сюди, де єдиним лікарем був я. Звичайно, я не хочу рівнятися з професором. Він великий вчений, а я скромний сільський лікар. Навіть не хочу рівнятися з вами, пані, яка, практикуючись у столичних медичних закладах, неодмінно мала можливість дізнатися про новітні методи лікування та нові ліки. Але мене глибоко зачепило те, що ви обоє знехтували мене. Ви могли мною нехтувати, але виявити стільки такту, щоб хоча б цього не демонструвати. Побійтеся Бога, це якесь непорозуміння. Яким способом ми виявляли до вас невагу, якої у нас навіть близько немає? Дуже просто. Я вже не говорю про те, що ви мали б відвідати мене. Але мені було б достатньо, якби професор написав мені записку з запрошенням відвідати його. Ні. Це було демонстративне уникнення будь-якого контакту зі мною. «Ой, прошу, пані, у мене є свідки цього, як я чекав на це. Я ні з ким іншим, як з паном Юрковським, не говорив про це. Він може засвідчити». «Свята правда», – підтвердив пан Юрковський. «Я чекав, я був терплячим», – продовжував Павліцький. «Я подумав, що поки професор живе у млині, він вважає своє перебування у цій місцевості неофіційним. Коли розійшлася чутка про будівництво лікарні, я сказав своїй дружині, Ну, тепер вони обов'язково запросять мене до співпраці. Я теж сказав це при вас, пане Вікентію. А то а тож. Я чекав, чекав, тижнями чекав. Нарешті я чую, лікарня готова. Має відбутися освячення. І тут я раптом отримую запрошення. був щиро зрадів, але я дивлюся на дату і бачу, що освячене призначене, що... Професор побажав призначити саме на той день, коли у мене розпочався з'їзд в місті. Люція взяла його за руку. Даю вам слово, що професор взагалі про це не знав. Я хотів би вам вірити, з гіркотою в голосі, сказав Павліцький. Ви мусите мені вірити. Але ж уся околиця знала, що я їду, і ця новина мала б дійти до вас». Мало б дійти, оскільки перед від'їздом я повідомив усіх своїх пацієнтів, що мене тиждень не буде в радолішках, і в цей час вони повинні звертатися за медичною допомогою до професора Вільчура чи до вас. Щоб не бути голослівним та довести вам, що ви з професором мали б це знати задовго до встановлення дати освячення, дозволю вам навести аж 6 випадків, коли мої пацієнти зверталися до вас за порадою під час моєї відсутності в радолішках. Отже, я Мєльковський працівник винокурні з Віцкунів, дружина. Це тісно було так, перервала його Люція. Однак ми думали, що ви навмисно поїхали, щоб таким чином продемонструвати свою неприязнь до нас. Пан Юрковський повернувся на козлах і голосно засміявся. О, це так історія! Ну, я вам завжди говорив, що всі ці образи, чвари та інші витребеньки засновані на непорозумінні. Він так міцно ляснув Павліцького по плечу, що той лень не впав на Люцію. І чи я докторові не казав сто разів, та плюнути на все, поїхати до професора і сказати, що було, а вже немає, то по тому і сліду немає. Згода між нами і кінець. Так я роблю, і чорт забирай, ніколи не помилявся. Ну, а тепер тримайтесь міцно, бо нарешті ми знову зможемо їхати нормально. Пісок справді закінчився, і коні рушили клусом вибоїстою, але твердою дорогою. Проминувши поворот, вони побачили вогні радолішок, що світилися. У домі Павліцького ще ніхто не спав. Лікар лише кількома словами перекинувся зі своєю дружиною, забрав із шавки потрібні речі і повернувся до брички. Оскільки до млина вів ідеально битий тракт, через кілька хвилин вони були вже там. Люція почала дякувати панові Юрковському, але він засміявся – я навіть не думаю прощатися. Так легко, ви мене не позбудетесь. По-перше, мушу після тих ваших процедур відвести доктора до містечка, а по-друге, я хочу скористатися цією можливістю та зробити візит вам і заодно познайомитися з професором. З радістю, будь ласка. Супереч передбаченню Люції, Вільчур уже знав, що собака, який вкусив його, був скажений. Поліцейським вдалося вбити нещасну тварину біля ставка, куди він повернувся після кладовища. Професор сам оглянув його і не сумнівався, що це сказ. Він також догадався, що Люція не повертається так довго, бо шукає протиправцеву сиворотку. Він тепло привітав Павліцького і, дізнавшись, що лікар випадково мав сиворотку вдома, щиро подякував йому за те, що він захотів особисто його відвідати. Після закінчення процедури, яку Павліцький провів спільно з Люцією, треба було змінити перев'язку. Рана від укусу виявилася глибокою. Ліва рука опухла по лікоть, долоня дуже спухла, а два пальці не рухалися. Не було сумнівів, що було пошкоджені нерв та кілька судин. «У всякому разі, – підсумовував Павліцький, – вам, пане професоре, треба їхати в місто. Ви самі бачите, що окрім вакцини, можливо, вам доведеться зробити хірургічне втручання». Колега Канська, лікар-терапевт, а щодо моїх хірургічних здібностей, він вимушено посміхнувся, ви вже маєте свою думку. Не ображайтеся за це на мене. Кожен з нас має якусь спеціальність. А дивлячись на ваші рецепти, мушу вам сказати, що я завжди підкреслював вашу поміркованість у призначенні найрадикальніших медичних засобів. Ви без будь-яких сумнівів досвідчений терапевт. Павліцький ледь почервонів. «Для мене честь почути слова вдячності з ваших уст, пане професоре», – Вільчоро розсміявся. «Оближте, любий колегу, а щодо вашого професійного визнання, то я дам вам найкращий доказ того, що виконуватиму ваші вказівки і завтра поїду до міста». Люція пішла, щоб зайнятися приготуванням чаю. Самовар був ще теплим, потрібно було тільки досипати трохи вугілля і за допомогою малого міха розжарити його. Роблячи це, вона відчула легке запаморочення. Здивована цим, вона перевірила свій пульс. Нарахувала 96 ударів. «У мене лихоманка», – подумала вона. Однак поміряти температуру в неї не було часу. Незабаром, випивши чай, Павліцький та Юрковський почали прощатися. «Якщо пан професор дозволить, за вашої відсутності я сюди заглядатиму, щоб допомагати колезі Канській». Я буду вам дуже вдячний, не тільки за моєї відсутності, але завжди вас сюди ласкаво просимо. Може, таким чином, засміявся Павліцький, я якось реабілітую себе. Маю репутацію зазрісника і скнари. Хочу довести, що це не так. Повірте, пане професоре, у мене завжди багато бідних пацієнтів. Зрештою, інакше й бути не може в околиці, де так багато бідноти». Коли вони нарешті поїхали, а Вільчур теж пішов відпочивати, Люція поміряла температуру. Мала 38 з рисочками. Переправа крізь не могла минути безслідно. Вона ж тим не дуже переймалася, перед сном прийняла велику дозу аспірину і негайно заснула важким кам'яним сном. Наступного ранку вона прокинулася з гарячкою. Незважаючи на це, встала. Цього дня на неї чекали не тільки звичайні пацієнти, але найважливіше, чим треба було зайнятися – Відправити Вільчура на залізничну станцію. О сьомій ранку Крутобок і Огар Ванька вже був запряжений в бричку. Зоня мала вести, бо ніхто з чоловіків не міг відірватися від роботи в млині. Люція спакувала валізу Вільчура, який з перев'язаною рукою однак приймав хворих. Біля восьмої після сніданку він сів у бричку. «Мені дуже шкода, що відпускаю вас самого», – сказала Люція. «Але я не можу залишити всіх цих хворих без опіки». Вічор уважно придивився до неї. «У вас немає гарячки?» – вона рішуче заперечила. «О, ні, я просто схвильована тим всім». «Тільки ви тут принаймні не розхворійтеся», – сказав він, цілуючи її руку. «Я сумуватиму, – прошепотіла вона так, щоб Зоня не почула цього. І, будь ласка, напишіть мені. Добре, добре. Якщо я щодня не отримуватиму листа, – не втримаюся і приїду до міста. Я думаю, що ця погроза є достатньо значною, щоб змусити вас писати. Зоня, яка нетерпляче сиділа поруч з Вільчуром, перервала цю розмову. Ну, якщо ми маємо ще затриматися у доктора Павліцького у Радолішках, то час уже їхати. До побачення, вигукнув Вільчур. Бричка мусила ще зупинитися перед млином, бо вся родина Прокопа Мельника з ним самим на чолі вийшли попрощатися з професором. «З Богом! І будь ласка, повертайтеся здоровим!» Дійсно, Вільчур хотів заїхати до Павліцького, насамперед, щоб подякувати йому за вчорашню люб'язність і зробити взаємний візит, а, по-друге, попросити його дотриматися обіцянки і зазирнути до Люції, яка працюватиме без сторонньої допомоги. Павліцького з дружиною він застав за сніданком. Тут тільки під час розмови він дізнався про шлях через болота, який Люція мусила пройти до Ковалева. «Я знаю від місцевих жителів, що перейти ці торфовища майже неможливо», сказав Павліцький. «І сьогодні я маю доказ цього. Дуже сумний доказ». Він зробив паузу і додав. «Пану Канську проводив хлопчина з Мухівки, такий собі Сушкевич, який вважався найкращим знавцем цих місць. Він щасливо провів її, потім він сам вирушив додому тим же шляхом. Повертався, але досі ще не повернувся». Та й вже ніколи не повернеться. Кінець другої частини.